Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Влад Пашов – Необикновеният живот на учителя Петър Дънов Разкази на очевици: Влад Пашов е ученик и последовател на Петър Дънов. Автор е на първата българска книга по астрология – Астрология, 1943, Печатница, Братство. Продължение на десетилетия са спомени за Петър Дънов от свидетели на неговия живот. Предлаганата книга е необикновена, защото описаните събития в нея са чудотворни, магически, невероятни. За първи път се публикува жизнеописание на една от големите фигури в българския духовен живот, чието идеи и дейност са оставили силен отпечатък в националното съзнание. Предговор Когато говорим за окултната страна на живота и явленията, Подразбираме онова, което проистича от свръхсъзнанието В природата има две същности – външна обословена от съзнанието и самосъзнанието, и вътрешна, скрита определена от подсъзнанието и свръхсъзнанието. Съзнанието и самосъзнанието са полюси в обикновения живот на съвременния човек, а подсъзнанието и свръхсъзнанието са присъщи на божествения живот. Учителят свързваше съзнанието с сърцето, а самосъзнанието с ума. Подсъзнанието с душата, а свръхсъзнанието с духа. Всяко едно съзнание е във връзка с известни сили или е техен източник. Свръхсъзнанието е космично и взаимодейства с мощни сили. За човека на самосъзнанието връзката с тях се намира в спящо състояние, а се проявява в човека с космично съзнание. Космичното съзнание е стъпката след развитието на самосъзнанието. Каквато е разликата между съзнанието, в което битуват животните, и самосъзнанието, в което живее човекът, такава е и отликата между самосъзнанието, в което съществува съвременният човек и свръхсъзнанието. Каквито са възможностите на животните в сравнение с човека, такива са възможностите на човека по отношение на едно същество с космично съзнание. Онова, което е възможно за космичното съзнание, а е недостъпно за самосъзнанието, съставлява областта на окултните явления. Когато учителят проявяваше сили, проистичащи от свръхсъзнанието, за него бяха възможни неща, които ние смятаме за чудеса. А за силата на космичното съзнание, те всъщност са обективни, реални и естествени явления. Учителят казваше, когато съм с хората, аз се проявявам като тях. Но когато съм сам сред природата, само като направя едно движение и произнеса няколко особени думи, пред мен се явява каквото пожелая, каквото ми е потребно. Аз искам да отдъхна и пред мен се явява палатка с легло и маса, на която е сервиран пресен, пшеничен хляб и хубави плодове, каквито пожелая. Като се нахраня и си почина, пък направя определени движения и каже известни думи палатката изчезва всичко в нея. Това са естествени действия за космичното съзнание, защото всичко в нашия свят е само сянка на онова, което съществува в четириизмерния свят, където се проявяват космичните възможности. Човекът на космичното съзнание може да се пренася на далечно разстояние, да се явява едновременно на много места в най-различни области на Земята. Той може да е тук и в същото време да е в Америка, Русия, Индия и Пръд. Учителят казваше, аз не съм в тялото, тялото ми е само една катедра, от която говоря. Учителят казваше още, аз мога да ставам видим и невидим, когато пожелая. Мога да излизам от тялото, когато пожелая и да влизам пак. Аз искам да науча и вас на това изкуство. Има много такива примери от неговия живот. Учителят припомняше, че и Христос владееше това изкуство, когато положиха Христос в гроба. Той разчлени тялото си и изчезна, а после, когато се яви на учениците си, пак го сглобяваше. Човек, който може да става видим и невидим, е господар на смърта. И ако все пак минава през нейната врата, прави го, за да не съблазни хората около себе си и да не постави окръжаващите го близки пред властта и обществото. Най-после, минавайки през вратата на смърта, той облегчава пътя на обикновените хора, понеже възпитава и самата смърт. Защото и смърта е живо същество. Нали Христос, като мина през дверите на смърта, слезе в ада, отвори вратата му и извади оттам всички грешници? Така казва писанието, с това той даде урок на смъртта, като и показа, че е посилен от пея. Учителят твърдеше още, че един светия и един учител не стоят в гроба. Когато пръста покрие ковчега, те да материализират тялото си, което не е като наобикновения човек. Тялото им изглежда обикновено, а всъщност е една кондензирана сила на духа. Учителят казваше следното, да направим опит, ще ме положите в гроба и след известно време, ако ме намерите там, аз не съм никакъв учител. Ако аз пък ви положа в гроба и след време ви намеря там и вие не сте никакви ученици. Той беше господар и на живота, и на смъртта. Учителят повталяше, моето учение е без форма и без догма. Моето учение е наука и религия. Фактите сочат, че той не беше книжен, философ, а личност на реалния живот, който функционира в целия космос, твори и вечно обновява. За учителя може да се каже, да знаеш, значи да можеш. Сведенията, които ви предлагам в тази книга, ясно говорят, че той не само знаеше, което доказа чрез словото си, но и можеше. А може онзи, който притежава преживяното, живото знание. Всички факти, случки и явления в следващите страници са ми разказани от онези, които са ги наблюдавали и преживели. Всичко е реално и действително, няма нищо измислено. Явленията и случките от живота на учителя ни показват, че стоим пред възвишено духовно същество от ранга на Христа, което е свалило божествения свят на Земята. Учителят нямаше личен живот, животът му сред нас беше израз на космичното битие. Той твърдеше, зад мене стои цялото небе. И словото, което ви говоря не е мое, то е на съществата, които стоят зад мене, а те не са едно и две, а хиляди и милиони. Това са идеите на Бога, които прониква цялото битие. Много са случаите и фактите от живота на учителя, които говорят за неговите възможности на велик просветен, на човек, за когото няма невъзможни неща. Окото на учителя беше будно за всички нещастия и радости, за всички човешки действия. Той проникваше целият човешки живот и го носеше, така да се каже, в себе си, преживяваше го и с това помагаше на онези, които страдат. Учителят предупреждаваше и помагаше там, където кармичният закон позволяваше това. Защото има случаи, когато е нужно човек да преживее определено страдание, да премине през някакъв изпит. Тогава той не се намесваше, дори ако някой можеше да плати с живота си, понеже това е опит, от който човек трябва да научи нещо, да придобие известно знание. А за учителя и за ученика в неговата школа опитът беше основа на знанието. Както за слънцето е естествено да свети и да топли, така и за учителя беше естествено да помага когато трябва, например, да лекува по най-различен начин. За него не беше необходимо да види болния, за да определи диагнозата, защото космичното му съзнание проникваше и владееше цялото пространство. Ето защо той само с една дума, с един поглед, с един жест можеше да лекува болести, за които лекарите са се произнесли, че са неизлечими. Учителят можеше да заповядва на стихиите, да променя природните явления и да ги насочва в друга посока. Влизайки във връзка с същества, които стоят зад тях. Природните явления като дъжд, буря, град, сняг, суша, земетресения, вулканична дейност и пръ, не са механични процеси, а са резултат от работата на известни разумни същества и онзи, който може да се свързва с тях, умее да отменя или отлага някои събития. Но той учеше, че и всеки човек със своята мисъл, със своя живот въздейства на природните стихии. Учителят беше мак от най-виш разряд, защото разполагаше със силите на природата за изпълнение на Божията воля и за благото както на отделни хора, така и на цялото човечество. Той беше ясновидец от най-висока степен и виждаше всичко не само около себе си, но и всичко, което става по цялата Земя и в целия космос, виждаше в миналото и в бъдещето. Когато събирах тези спомени, заявления и случки, се натъкнах на факта че всички хора, които са били в контакт с учителя, са изпитали по най-различен начин неговата сила, неговото знание, неговата любов, неговата връзка с небето, неговото ясновидство, неговата магична мощ. Болните са ги изпитали, като им е помогнал да се излекуват, объркалите пътя в живота са ги изпитали, като са намерили вярната посока. Хората с съмнение по отношение реалността на духовния свят са ги изпитали чрез някакъв духовен опит, изпъдналите в опасност за физическия си живот са ги изпитали чрез светкавична помощ, след като са отправили мисълта си към него. И ако можеха да бъдат събрани всички свидетелства, явления и случки от окултния живот на учителя, бих казал като апостол Йоанна и още много чудеса направи Исус, които ако се събеляха всички, не биха стигнали книгите на целия свят. Влад Пашов, мисията, някой казва, че много съм направил. Аз виждам, че много малко съм направил. Какво съм направил? Бих рекал, че много съм направил, ако мога да толярек и поядък в целия свят, всичките хора да бъдат щастливи. Сега хората се бият и аз седя и си казвам, много малко съм направил, не съм убедил тия хора да не се бият. Толко съди има, осъждат праведни хора. Казвам, не съм ги научил на тия закони. Много адвокати защищават кривото, много братя и сестри има, които не се обичат. Аз не съм ги научил да обичат. Колко работа имам да върша. Учителя След 7 годишното следване в Америка учителят се върна в България и отседнал в Варна при женената си сестра Мария. За това време, разказва дядо Петър, евангелистите от града оповестиха, че е пристигнал от Америка даровития богослов Петър Дънов и да бъде назначен за пастор при тях. Поканиха го в неделя да държи проповед в църквата им, но той не се яви, а отклони и предложението за платено назначение. Мина известно време в очакване за евангелистите, те се ядосаха и започнаха да говорят против учителя, че го мързи и за това не иска да се назначи на работа. Подмамен от тези приказки и слухове, аз попитах сестра му Мария, той още ли ще стои без работа, още ли ще го хранят наготово? Тя ме погледна, жалко, че и ти си се подвел по тия клевети. Бъдещето ще покаже дали ние храним Петра или той храни нас. И всички ще разберете това. Един спомен на сестра Елена, отидох да запаля кандилото в горницата и да се помоля. Учителят свиреше на цигулката мелодии, които носеха душата във висините. Много братя и сестри са затън дъх, слушаха долу в беседката. Щом влязох в салона да премина в горницата той веднага остави и цигулката, изправи се пред мене, погледна ме в очите и ме запита, кого ме мислят, че съм. Обикновен човек ям, спя, имам същите нужди като тях. Разходи се из салона и три пъти ми зададе все същия въпрос. Аз не знаех какво да му отговоря и мълчах. Малко по-късно, като се молех, той влезе, застана пред мене, едно сияние озари стаята и аз видях Христа в неговото лице. Попитаме, какво виждаш? В този миг сякаш няма думи да му отговоря. След време му казах, че тогава той се беше изгубил и видях сам Христос. Сестра Елена Иларионова от Търново разказва и за Димо е един войник, който веднъж видял учителя в бели светли дрехи, Коленичил, се вдигнати за молитва ръце. Образът му осветявал всичко наоколо. На сутринта Димо попитал, кой е и какъв е господин Андон. Така го наричал той. Аз стоях на двора и наблюдавах прозореца му. Той не приличаше на човек, дрехите му блестяха като злато и светината, която излизаше от него, осветяваше цялата стая. Веднъж една сестра била по работа при учителя и четяла нещо. Той от четенето и, като се обърнал към нея, виждаш ли този хаос в света, този хаос аз го създадох. Моята мисъл е мощна, моята мисъл е силна, тя ще преобрази света. Тя ще го преобрази и няма да остане човек в света да мисли криво, няма да остане човек в света да греши. Продължавайте четенето. Сестрата казва, че всичко било изречено с необикновено смирение. Това се случило през един от последните месеци на 1943. Брат Васил Долапчиев разправя, че един път, когато учител е бил в братя отишли при него на разговор. Между другото той им казал, за да се уверите, че не съм като другите хора, като излезете вънка погледнете на изток и ще видите нещо, което ще ви обърне внимание. След малко те излезли, погледнали на изток и видели една лента във въздуха като дъга, а нямало нито дъжд, нито облаци, небето било съвършено чисто. Лайна Каназирева ми предаде записаните си спомени, по едно време между братството от нашия град се пусна слух, че на млади години учителят се бил годявал за дъщерята на Петър Тихчев. През едно г дядо Петър Тихчев посещаваше братството в провинцията със своите прекрасни и любеобилни проповеди. «Дойде и в нашия град! Гостува у нас!» – казах му за слуха и го помолих да ми съобщи каква е истината по този въпрос. Дядо Петър започна да разправя, ще ти разкаже точно откъде е произлезал този слух. Бях евангелистки пастор в Свиштов. При мене на квартира дойде да живее Петър Дънов, ученик в гимназията. Ние имахме две момичета, също ученички. Петър беше силен в училището, учено честен, но много скромен и смирен. От училище се прибираше право в къщи, с часове четеше и свиреше на цигулка. Понякога общуваше и с дъщерите ми, като разговорите бяха изключително около науката, музиката и т.п. Той живя три учебни години при нас. През зимата на последната година, един ден моята баба ми дума, «Петре, Петъчо завършва гимназията, наближава време да си излезе от нас, и аз мисля, че Бог ни изпрати този ангел вкъщи и не бива да го изпускаме. Затова ти иди при него и му кажи да го сгодим за нашата дъщеря». Какво думаш, мари жено? Юрекох аз, момчето с нищо не е дало повод за такова нещо. Как ще му кажа, мен ме е срам? Не, не мога да му кажа, макар че и аз желая от сърце да стане това. От този момент бабата не ми даваше мира. Що му станехме сами и навива, дърто, ти не си добър баща, не мислиш за децата си. Ето че изтърваваш това прекрасно момче, да ще намериш като него. И това се повтаряше всеки ден и нощ. Аз избубих търпение, станах нервен. Един ден и увикам, разбери, не мога, срам ме е, но и не мога да търпя повече твоите опреци, за това обещавам от днес нататък да търся момент да се реша да му кажа. Почнах често да посещавам стаята му, опитвах се да отворя разговор на желаната тема, а той дали се сещаше или нарочно го правеше, все отклоняваше към друго. Създаде се една тежка, напрегната атмосфера. Точно в тези дни дъщерята, готвена за годиница, внезапно се разболе и за няколко дни почина. Петър не узна нашите разправи. След погребението и уст болка на сърце викнах, ожени Лия, бабо. Не разбрали, че това момче не е дошло на земята да се жени. От сестра Райна Каназирева са и следните редове, един ден през 1922 при мен дойде известният старозагорски адвокатив. Желясков Сливков и ме запита, госпожо, вие сте били от последователите на Петър Дънов, вярно ли е? Да казах аз, той ми рече, аз го познавам добре, с него бяхме студенти в Америка. Той беше много по-млад, но като българи общувахме всеки ден. Аз живо се заинтересувах от думите му, моля ви, господин Желясков, разкажете ми нещо от неговата младост, какво е вашето мнение за него? Моето мнение рече, той не е особено добро. Изненадана, аз широко отворих очи и възбудено попитах: Но защо, моля ви се, кажете ми нещо по-определено за него младежки грешки, поведение? Нищо подобно, госпожо. Той беше смирен, скромен, тих, силен в учението. Но ето защо аз не го харесвам, той, госпожо, беше красноречив. Имаше дар-слово и като почнеше да говори нещо, всички студенти млъкваха и го слушаха с внимание и уважение. А знаете ли какво значеше такъв оратор преди 40 години в Америка? Това значеше, че той можеше да стане не милионер, а милиардер, а беше беден. Освен това свиреше чудесно на цигулка. Знаете ли какво значеше в Америка това? Това значеше, че там той можеше да стане един от най-богатите хора? а той, въпреки че беше беден, свиреше без пари. Често студенти излизахме заедно на екскурзия и отивахме в просторните лесове. Студентите обичаха данов и при такива разходки често се събираха около него, когато зядахме на почивка също го наобикаляхме. Той започваше да говори за красотата и необятността на Вселената, за величието на Бога. Погледнете, казваше той, звездното небе каква премъдрост, каква хармония, каква велика разумност. Погледнете тези поточета, тези цветенца около нас. Кой поддържа тази красота, тази любов? Слушахме в мълчание и сякаш забравяхме себе си, отнесени в един покрасив свят. Дънов говореше отлично английски, понякога неосетно се отделяше от нас и като не се върнеше дълго време, водени от любопитство, тръгвахме да го търсим. Често го намирахме отдалечен, седнал и вперил възхитен поглед в простора или затворил очи и вклъбен в мисъл. Често го виждах на колейничил, със скръстени за молитва ръце и така пренесен някъде далече, че не ни усещаше като приближавахме. И когато някой го побутваше леко, той трепваше, сякаш се пробужда от красив сън. Като каза това адвокатът, аз не можех да се стърпя и запъках. Той се зачуди и попите защо плача, а аз през сълзи продумах, Благодаря ви, господин Желясков, такъв искам да бъде моят учител. По света има много милионери и милиардери, но като него няма. Затова ние толкова го ценим и обичаме. Адвокатът вдигна рамене в знак на недоумение, но се раздели с мен, видимо доволен от ефекта на своите спомени. Само учителят разказваше, че студентите в Америка работили какво ли не, за да си изкарват прехраната. Веднъж, когато след работа получил известна сума, си купил нов костюм. Като се разхождал с него по улицата, срещнал един съвършено окъсен и беден човек. Учителят го спрял, поканил го у дома си, нагостил го добре и му подарил новия си костюм. Брат да твърди, учителят му казал, че е ходил в Тибет, където изучавал окултната медицина, като добавил, че в първия семестър се освоявала самодисциплината и възпитанието на физическото тяло. През 1923 в един Хуански град се състоял голям конгрес на ордена, Звездата на изток, на който Кришна Мурти трябвало да бъде провъзгласен за миров учител. Тогава той бил на 26 години. Още при откриването на конгреса Кришна Мурти заявил, Вие очаквате мировия учител и искате да вярвате, че това съм аз. Но не е истина. Не се заблуждавайте. Аз не съм и не мога да бъда учител. Аз съм човек като вас, имам слабости и работя над себе си, за да се освободя от тях. Истина е, че времето за идването на мировия учител е дошло и той е вече в плът на земята. Но аз не съм, той е в България. Това е разказано от Соф Ромий който е присъствал на този събор. А от брат Петко Христоф от Шумен е останало следното, когато учителят беше интермиран във Варна и живееше в хотел «Лондон». Отидох от Шумен при него да го видя и да му занеса някои технически прибори, за които ми беше поръчал. Между другото, учителят спомена, интернираха ме тук, за да чуят и руските офицери за мене и за новото учение. И добави, Петко, тази земя аз съм я пребродил. Сред многото разговори с учителя брат Сеа си спомня неговите думи, може да правиш много грешки и глупости в живота. Всичко ти разрешавам, но не ти разрешавам да се съмняваш в мене. При друг случай учителят му казал, «Вие мислите, че аз съм господин Петър Дънов». Не, отдавна, преди 20 години Петър Дънов напусна това тяло и сега аз, който ви говоря, съм духът на истината. През месец май е 1936 един ден след обед, към 4 часа, в града на Изгрева дошъл някакъв човек, вероятно изпратен от враговете на братството и търсал учителя. През целият този ден, учителят бил сериозен, строг и напрегнат. Малко преди случката, при него имало сестри, но той ги изпратил да си отидат по домовете. По това време при учителя дошъл брат Иван Кавалджиев. Двамата влезли в големия салон. Пред салона братя чистили масите от боята. Изпратеният човек потърсил учителя в долната стая, намерил я заключена и като видял, че никой не му отваря започнал да удря по стъклото, счупил го и си наранил ръката. После зърнал учителя в салона, влязъл и започнал да го с умруци по главата. Понеже ръцете на побойника били наранени от чупеното стъкло, дрехите на учителя се напръскали с кръв. След доста удари нападателят избягал. На другия ден видяхме лицето на учителя в сини След време един полицай довел побойника при учителя, за да пита какво наказание да му наложи. Той отговорил, аз му прощавам. Побойникът се извинил и искал прошка. Тогава учителят добавил: Аз ти прощавам, но моли се Господ да ти прости. Това се случило през месец май. През юни се проявили последиците от побоя. Отначало учителят се затруднявал при движение на дясната си ръка, после и на десния крак. по се затруднило и говорът му. След Петров ден се организира летуването на братството Фила. Тръгнали на 4 юли, при пътуването учителят с мъка се движел, влъчал крака си, на места дори залитал. Когато стигнали до вадата и тръгнали нагоре, един брат на кон посрещнал групата, за да качи учителя, но той отказал и продължил пеша. През дните на лагера учителят трудно ходил и приказвал. Не се качил на молитвения връх и не държал беседи, но постоянно правил разходки, интересувал се от всички, които идвали на бивъка, следел четенето на беседите, паневритмията и заобщо целия братски живот. На 12 август сутринта учителят изведнъж се променил болестта и е изчезнала, движал се свободно, говорил без затруднения. През деня спокойно отишъл на изворчето, обиколил лагера, а вечерта присъствал на общия огън. В целият лагер било празник. Известно време след завръщането бивака една сестра се обърнала към учителя. Вие ни учихте, че при болест трябва да се качваме на планината, дори ако сме в състояние само да лазим до там. Вие направихте точно това, учителят отговорил, трябваше да се даде пример. По повод този побой учителят казал, че имал заговор да поставят адска машина под салона и по време на беседа да ликвидират братството. Като научил за това, той се помолил на Бога да отмени зловещото събитие, а само той да понесе страданието. Ето от какво дошъл побоят. Мак, Когато човек е свързан с добрите същества от трите свята – физическия, духовния и божествения. Той става маг. Достатъчно е да удари с причицата си, за да постигне всичко, което желае. Той е свързан с живата природа и тя ще го слуша и изпълнява неговите желания. За това той може да лекува всички болести, да възкресева мъртви, да вижда в миналото и в бъдещето, да увеличава и намалява плодородието и т.н. Както мъглите се движат постепенно и разкриват хоризонта, така и магът отваря затворените тайни врати на природата и се ползва от всички нейни сили и блага. Учителя Учителят бил в един провинциален град. И както обикновено, в къщата, където гостувал, се събрали почти всички братя и сестри. След като разговаряли дълго, учителят се отделил в друга стая малко да си почине, а братята и сестрите продължили приказката си по различни окутни и духовни теми. Дошли и до въпроса кой е учителят и какви са неговите възможности. Доста от братята били чели някои окултни книги и знаели нещо за окултизма. Но това били първите години от живота на братството и учениците още не познавали учителя. В разговора стигнали до мнението, че и той е човек като тях, но е много по-умен, понеже повече е чел. В този момент в стаята отново влязал учителят и ги попитал за какво приказват. Без да дочека отговора, се усмихнал и казал, «Вие разговаряхте за това кой съм аз» и дойдохте до заключението, че съм човек като вас, само одето съм поумен. След това добавил, «Сега ще направим един опит, за да видите, че не съм като вас». Казал им да заключат вратата и те го направили. Както стоял пред учениците, учителят изведнъж изчезнал и им се обадил отвън, от коридора. Стаята била все още заключена. В следния миг, той се появил пак вътре при тях, без да отключват вратата. Този опит се повторил няколко пъти. Брат Тодор Чернев разказва друг подобен случай. Една година на събора на братството, група ръководители искали да се срещнат с учителя и да си поговорят. Той бил в горната стая и им се обадил да почекат долу при стълбата. Чакали дълго и все гледали нагоре кога ще се появи учителят. По едно време чули, че се отваря вратата на долната стая, до тях, учителят се показал оттам и ги поканил да влязат. Никой не го е видял да слиза, а стълбището било единственият път надолу. Тогава разбрали, че е слязал при тях по невидим път. Такова преживяване имал и един друг брат. Той също чакал пред стълбата, около 2 часа, след като учителят му се обадил отгоре да има търпение. По едно време чул стъпки зад себе си и видял, че учителят идва от градината. Не го е забелязал да слиза, а бил до самите стъпала. Към края на Първата световна война учителят бил интерниран във Варна и живеел в хотел, Лондон, на най-горния етаж. Една ранна утрин брат Мано Иванов и брат Борис Желев отишли при него. Брат Манол разказа, като стигнахме, учителят се обади от прозореца, че ще слезе. Вратата на хотела все още не беше отключена. След малко ние видяхме учителя при нас, а вратата не беше отваряна. Приближих я, тя беше все още заключена. Учителят дойде при нас през затворената врата. Също по време на Първата световна война при учителя пристигнали гости от провинцията и той ги извел на разходка в Боровата гора, към обсерваторията. На една поленка ненадейно ги обградила полиция и поискали да арестуват учителя. В същия ми, той изчезнал сред гостите и полицаите. Нашите приятели го търсили с поглед, но него го нямало. Полицаите си отишли, а гостите се върнали в квартирата на учителя на Опълченска, 66 -ти. Намерили го седнал в столовата до масата да пие чай. Като ги видял, учителят само се поусмихнал, без да им каже нищо. Нещо подобно се случило с учителя, когато веднъж бил задържан в полицията. Един брат отишъл да го търси и началникът му казал, че е под арест и в еди коя си стая го пази полицай. Началникът отишъл с нашия брат до стаята и отворил заключената врата, за да извика учителя отвътре. Но за голяма изненада на началника и на полицая, който пазел вратата, не намерили никого в стаята. Полицейският началник се развикал, че ще накажа полицая, защото не бил внимателен и задържаният избягал. Полицаят се оправдавал, че стоял на поста си неотлочно и никой не е излизал, нали видяхте, че вратата беше заключена. Братът отишъл на улица Опълченска, 66, и намерил учителя, който пиел чай в столовата. И в този случай той само се усмихнал, без да каже дума. Още една история в същата квартира на учителя в София. В сутерена на къщата, срещу кухнята имаше друга стая. Разделяше ги коридор който бяха печката за готвене и чешмата. В стоичката срещу кухнята живееше сестра Василка. Една вечер при нея дошла сестра от провинцията и дълго си приказвали за учението и за учителя. Овлечени, не усещали как времето тече. Ненадейно пред тях застана учителят, който живееше в стая на горния етаж. Носел им чиния с някакви плодове. Те се смутили, но учителят ги успокоил и ги поканил да похъпнат от плодовете. Поговорили малко и без да забележат, учителят изчезнал. Тогава едната сестра упрекнала другата, че е оставила вратата на стаята незаключена. Но Василка казала, иди и провери ще видиш, че и сега вратата е заключена. Учителят е дошъл по друг начин. Под впечатление от това посещение те били възбудени и неспокойни. След половин част учителят отново се появил при тях по този тайнствен начин и пак им донесъл нещо за ядене. Това се повторило още веднъж. Примерът показва, че учителят не само може да преминава през тени и затворени врати, но може да пренася и предмети. Брат Захари Желев бил свидетел на следното. В София при учителя дошла група ръководители. След като разговаряли и свършили работата си, учителят им казал, искате ли сега да ви почерпя с баница. Те отговорили, че не биха имали нищо против, ако се намери някъде хубава баница. След малко видели че една тава се носи от пространството, влиза през прозореца на стаята и слиза на масата пред учителя. Всички останали изумени, учителят развязал баницата на толкова парчета, колкото били хората и раздал на всеки. След като изяли баницата, учителят се усмихнал, сега трябва да я платим, извадил пари от джоба си, поставил гифтавата, тя се вдигнала и излязла през прозореца, откъдето дошла. Брат от провинцията решил да поиска една книга от учителя. Мислено той изразил това желание. Един ден дошъл София и отишъл при него. Още като го посрещнал, учителят му подал книгата и му казал, ти търсеше тази книга и ми я поиска. Ето и я. Брат Лампо от Ямбо искал да види учителя. Дошъл на изгрева, но му казали, че днес той не приема никого. Братът много се разочаровал, защото до тогава не бил се срещал с него. Помоли умислено, учителю, ако е възможно, приеми ме, ако не да си вървя. След малко учителят се показал на вратата и го повикал с ръка. Братът помислил, че вика други от многото хора там, но учителят посочил към него. Брат Лампо приближил и чул от учителя: Нали ме викахте? Нали искахте да се срещнете с мене? Елате! Един случай разказва сестрава и, през време на войната след деветиха, моят син замина за фронта и дълго време не се обаждаше. Аз отидох при учителя, който по това време беше в село Симеоново и му разправих, че момчето ми е на фронта и от дълго време нямам никакво съобщение от него. Попитах го какво е станало са сина ми. Учителят се наведе към земята и започна да чертае някаква окръжност, писа нещо, а после вдигна глава и ми каза. Като си отидеш вкъщи, момчето ти ще бъде там. Аз се зачудих, но повярвах на думите и му благодарих. Взех си с Богом и се запътих към дома. Когато стигнах, действително намерих момчето си там, току-що беше пристигнало и баща му поливаше да се умие. Значи учителят е видял, че момчето си е дошло и ми го съобщи. Същата сестрава и разправи и следната случка, момчето ми замина в Италия на екскурзия и цял месец не ми се обади. Разтревожих се, отидох при учителя и го попитах, учителю, момчето ми замина за Италия на екскурзия и ето вече месец не се е обаждал с писмо, какво става с него, да не му се е случило нещо лошо. Учителят помълча малко, загледа се в пространството и след това ми рече, не се безпокой, момчето ти е добре, трън няма да го ободе. И наистина синът ми се завърна жив и здрав и като го попитах защо не се е обадил, та ни разтревожи с мълчанието си. Той ме погледна, какво ще се тревожиш, стран не се обудох. При тези думи аз трепнах. Той ме видя и попита, защо трепна така. Казах му за думите на учителя. Един брат се интересувал от някакъв въпрос, записал го на листче и отишъл на Опълченска 66 при учителя с намерението да му го прочете и да иска отговор. Но като влязал се смутил и се срамовал да извади листчето и да го прочета пред учителя. Братът разказва, аз мълчах и учителят също, никакъв разговор не водехме. Но докато стоях пред него, всички въпроси, които ме интересуваха, ми станаха ясни беше ми отговорено мислено на тях. Това беше един мисловен разговор с учителя. С неразрешен въпрос отишъл при учителя и друг брат. Той път си спомня, аз знаех, че учителят чете мислите на хората и затова не исках да му задавам въпроса устно. Хранехме се на масата. Учителят разговаряше с всички наоколо, а аз го гледах и мислено го попитах, «Учителю, ти знаеш моя въпрос, какво би ми казал по него?» Изведнъж той се обърна към мен и започна да ми отговаря. Отговорът, който ми даде, беше буква по буква по нова, което го питах на ум. Към края на Първата световна война, един брат се запознал с идеите в учението на учителя. Веднъж получил отпуски и навръщане от фронта. Преди да замине за родното място, минал през София, за да се види с учителя. Решил, че като се срещне с него няма да му проговори, докато учителят не го назове по име. Отишъл в дома на учителя, казал, че желая да се срещне с него и той го приел. Братът седнал на един стол в стаята, а учителят срещу него. Учителят го заговорил, попитал го откъде къде и иде, за какво е дошъл, как се казва, но той все мълчал. Учителят станал и излязъл от стаята. След десетина минути се върнал и отново го заговорил. Братът пак мълчал. Учителят излязъл повторно и се бавил 5 минути. След това се върнал в стаята и доста строго му казал, Симеон не. защо мълчиш? След като учителят споменал името на непознатия му човек, Симеон започнал да разказва защо е дошъл при него. За една група младежи разправя сестра куна Христова от Шумен. Когато учителят бил интерниран във Варна, няколко ученици чули, че той гледа на ръка и решили да отидат при него, за да им гледа. Но си наумили, че ако излъже, ще го набият. Между тях е бил Елиезер Коен. Още като отишли при него, учителят ги посрещно усмейки се, «Вие се заканвате да ме биете, ако не ви каже истината». Те се смутили от прочитането на мислите им. Учителят започнал да разказва на всеки по-отделно за живота му, за работата в училище. На двама от тях казал, че само си губят времето и ще повторят класа, а на Елиезер, че той ще свърши училището с отличие. Станало така, както предрекал на всеки. Интересен е и случаят, който научих от дядо Стефан Камбуров. В първите години от живота на братството учителят бил в Стара Загора като се разхождал по главната улица с няколко приятели, видели отдалечена тротоара един полицай да пази убит човек. Учителят само хвърлил, бегал поглед и казал на братята, този човек е убит, понеже е убил двама невинни хора. След седмица същите братя, без учителя, минавали край кантората на едно застрахователно дружество. Агентът им бил приятел и ги повикал да пият по едно кафе. Там имало още няколко души, които чакали по работа при чиновника, нещо по застраховките си. В разговора им станало дума за убития, когато преди няколко дни братята и учителят видели. Един от присъстващите казал, аз познавам този човек. По време на Балканската война, когато нашите войски обсадиха Одрин, ние с него бяхме в една рота. Влязохме в едно от предградията на града и там нашите войници намериха две млади турчета по на 15 години и ги доведоха при ротния. Той даде заповед да бъдат убити. Войниците се съпротивиха и никой не пожела да стреля, като казваха, че те са невинни деца и може да ги пленим, но не да ги убиваме. Тогава този, когато сте видели убит, излезе от редиците и каза, че той е готов да ги убие. Предадоха му ги и той ги застреля. Една година учителят бил в село Куйнаре, Белослатинско. Там на една улица срещнал селския свещеник. Учителят го заговорил и му казал, че изглежда твърде замислен. Свещеникът му отговорил, че е загубил хиляда левова банкнота, не се сеща къде може тя да бъде. Тогава хиляда лева бяха много нещо. Учителят му рекал, не се безпокой. Иди си вкъщи, на твоята маса има една библия. Отвори я на Еди, коя си страница, там е твоята банкнота. Свещеникът, хишал бързо у дома си, отворил Библията и на страницата, която учителят му посочил, намерил изгубената си банкнота. От една сестра научих, че преди време мъжът й се разболял и след като употребили всички познати средства, лекарите казали, че не могат да му помогнат. Когато една сутрин сестрата се събуждала от сън, видяла на стената надпис на френски език и чула гласа на учителя, запомни този надпис, това е адресът на една фирма за лекарства. Пиши на адреса и ще ти изпратят лек за мъжа ти. Тя направила това и се оказало, че фирмата действително имало едно ново лекарство, което още не било изпитано. Изпратили го и от него мъжът и оздравял. Димитър Чернев разправя, веднъж брат ми Тодор Чернев беше на изгрева и аз отидох да го видя. Там имаше и други ръководители и учителят беше изнесъл телескоп да гледат Луната. И аз се наредих да погледна. Като разглеждах с телескопа Луната, усетих, че някой ме бутна по рамото. Беше учителят, който ми каза, чакай, брат, да нагласим лещата. Като ме докосна по ръката усетих, че с мен става нещо особено сякаш електрически ток мина през главата ми, обхва на цялото ми тяло, съзнанието ми се промени и почнах да гледам на света с други очи. Всичко наоколо ми се виждаше хубаво, светло, красиво просто не може да се опише. И когато брат ми ме изпрати към града, аз все още продължавах да виждам тази красота и съзнанието ми беше светло и хубаво. Това като ехо продължи цели месеци. Когато убиха Стефан Стамбулов, учителят беше у нас в търново разказва сестра Елена. Той ни съобщи, убиха Стамбулов. Ние запитахме във вестника и пише. Не, сега се извърши престъплението. По същия начин ни каза и за смърта на Мара Петков в момента, когато бе станало деянието. При учителя отишъл един брат и му разказал, че е намислил да напише книга за Хитлер, когато считал за гениален полководец. Учителят го изгледал строго – Хитлер е глупък, а ти си два пъти по-голям глупък, защото искаш да изкараш един глупак гений. Това се е случило, когато Хитлер беше на върха на славата си. През 1936 и по време на събора в София на изгрева цялото братство от хиляда и повече души обядваше на масите пред салона. Около учителя бяха насядали Стоименов, Дарешеков и други братя и сестри – около 20 души. Учителят седеше по средата на пейката. Насред обеда скамейката ненадейно се счупи и до един изпопадахме на земята. Само учителят успя мигновено да се изправи. Тогава си казахме, ето какво значи будно съзнание. Прорицател. И в какво седи силата на едно предсказание? Според мен силата на пророчеството седи във верността на фактите. Аз наричам ярно предсказание това, което внася светлина в човешкия ум. Всяко нещо, което внася светлина... Е вярно. Учителя, родната сестра на учителя, била десетина години по-голяма от него. Когато станала на 18, баща й е сгодил за един богатски син, когато тя не обичала. Имала си друг избраник, но бащата казал, че ще бъде неговата дума. Вкъщи дошли го дежарите и в една стая разговаряли с дядо Поп и с момата. По едно време на нея съвсем и думачило и отишла в другата стая, където си учил уроците малкият и брат учителя. Тя се хвърлила на кревата и започнала да плаче. Той я запитал за какво се тревожи. Сестра му нищо не отговорила, понеже смятала, че е дете и не разбира тези неща. Тя трябвало да се върне при годежарите, избърсала лицето си и излязла, за да премине в другата стая през коридорчето. В него погредите били закачени сплитове от царевица и когато минавала, един от тях се разкъсал и паднал зад гърба и тя започнала да събира разпръснатите кучани. А в това време учителя се показал на вратата и продумал, како, не се безпокой. Както се разпиляха тези царевици, така и твоята работа ще се разпръсне. Тя не обърнала внимание на думите му, но си помислила, откъде знае той какво става с мене и че ще да се разтори. Но още на следния ден от Румъния пристигнал този, когато обичана, и тя избягала с него. Така годежът се развалил и думите на учителя се сбъднали. Още като дете в село Николаевка учителя предсказвал какво ще е времето. Когато предвърши баселените се питали дали ще е добро, мнозина казвали, по повото дете рече. Случвало се винаги така, както предсказвал Петър. Спомня си брат Дъса, бяхме на на Витоша с учителя и той предложи на направим нещо като лотария всеки да изтегли едно билетче, по което учителя ще разкаже за живота му и неговото бъдеще. Аз подадох моето листче и той ми каза, «Дръж музиката, не я оставяй!» Зачудих се защо учителя ми говори така. По това време бях директор на едно голямо предприятие и печелех добри пари. Но така се случи покъсно, че трябваше да напусна предприятието и да се препитавам с музика. Тогава разбрах думите на учителя. При тази игра, когато една сестра подала билетчето си на учителя, той е казал, «В живота си ще разчиташ на себе си». Тя се изненадала, защото имала мъж, който се грижал за нея. Но след време мъжът и умял, и тя останала сама. Още като ученик в гимназията, Ена минавал веднъж покрай оградата на Изгрева и видял учителя с ножица в ръка да обрязва дравчетата. От двора учителя го попитал, знаеш ли да кастриш и да режеш дравчетата с ножици. Ена тогава не го познавал, но му отговорил, нищо не разбирам от тази работа. Тогава учител му казал, ти ще станеш добър градинар, много хубаво ще кастриш. Момчето само се усмихнало. След години, когато започнал да се занимава с литература и с художествена критика, разбрал за какво се отнася предсказанието на майстора, така наричал той учителя. Брат Дъсъ, разказва, че като отишъл в Париж да търси работа, бил в една руска музикална група. Дълго никой не ги ангажирал и той започнал да се отчеива. Написал на жена си да попита учителя дали да се върне в България. Учителя заръчал да му отговорят да стои там, защото един човек ще му подаде ръка и работата ще се нареди. Братът послушал съвета и скоро след това бил ангажиран заедно с цялата група да свири в един курорт, където плащали добре. Това станало след като братът случайно се запознал с един човек от този курорт, който му помогнал. Учителя бил на гости в едно село, у един наш приятел. Братът го помолил да му предскаже нещо. Тогава учителя е му казал, до на днешната дата да не излизаш от къщи. Ако излезеш, ще ти се случи някакво зло. След година на този ден завалял силен дъжд и къщата на брата прокапала. Той трябвало да се качи на покрива да поправи каквото може, горе се подхлъзнал, паднал и си счупил крака. Тогава си спомнил предупреждението на учителя. Верка, дъщеря на брат Георги Куртев, разказва следното, на 4 годишна възраст съм се разболяла много тежко. Майка ми била приготвила дрешките за заминаването ми. По това време учителя пристигнал в айтос и понеже у нас имало болен човек, завели го на квартира при сестра Габровска, която живееше наблизо. Баща ми се срещнал с учителя, но не му казал, че съм толкова болна. По едно време учителя го запитал как е детето. Баща ми отговорил, детето е много болно, но сме го предоставили в ръцете на Бога, да бъде волята Божия. Тогава учител му рекал, сега като си отидеш, детето ще бъде на прозореца, ще ти почука по стъклото и още от пътната врата ще ти каже, татко, жива съм, здрава съм, бодра съм. Като чул това, баща ми веднага излязъл и се затичал към къщи. Наистина да съм била на прозореца, почуквала съм по стъклото и съм викала, татко... Жива съм, здрава съм, бодра съм. Баща ми се върнал веднага при учителя и потвърдил, че всичко е така, както е казал. Сестра Мария му разказва, че нейната баба имала шест деца, едно от които била майката на Мария. Разболела се една от големите дъщери на баба и, и след като Даръл Миркович не успял да я излекува, им предложил, аз имам един приятел в София, трябва да извикам него, той ще я излекува. Извикали учителя и той пристигнал. Наредил в стаята да останат само той, болната и майка и майката по-късно разправяла, че учителя правил различни движения над болната и тя се почувствала по-добре, а след десетина дни била съвсем здрава. Живяла още 45 години. След сеанса бабата на Мария повикала и другите си дъщери, за да се запознаят с учителя за нея един свят човек. Всички му целунали ръка, а майката на Мария само се ръкувала и си казала името, както официално се запознават хората. Тя била светски настроена жена. Учителя я изгледал няколко пъти и казал, след две години твоят живот ще се измени коренно. След две години умлял мъжът и тя изпаднала в меланхолия, която продължила дълго. Започнала да се интересува от учението и станала последователка на учителя. Брат бил в София по работа и отишъл при учителя, преди да си замине за провинцията. Срещнали се малко преди влакът на брата да тръгне, затова, разговаряйки с учителя, той често поглеждал часовника си. Учителя го успокоил, не бързай, има време. Но братът виждал, че няма минутка повече, иначе ще изпусне влака. Учителят повторил, не бързай, има време. Братът се забавил около 2 часа и вече знаел, че е изтървал влака. Но въпреки това след сбогуването с учителя отишъл на гарата. Като пристигнал на перона, видял, че влакът му се готвял да отпътува. Той бил последният човек, който се качил. Имало някакво закъснение. Сестра Иларионова разказва за една екскурзия от Търмово до Преображенския манастир. На една поленка близо до манастира мъжът Мико Стадин искаше да се отдели с децата по пътъчка, която се пътя. Учителя категорично го посъветва да не прави това, а на мен е направо заповеда, Еленке, ти върви са нас. Но Костадин и децата се засмяха и поеха по пътеката, а ние по пътя, по който ни водеше учителя. Стигнахме манастира пред Костадин, чакахме ги доста време, но не идваха. Родителите на децата се безпокояха, защото калогерите ни казаха, че тези кратки пътища за манастира са доста опасни до пътеките и дълбоки пропасти. Тогава всички излязохме да ги търсим, но на нашите викове никой не отговаряше. На едно място под скалите намерихме захвърлени провизиите, които носеха. Тогава учител взе със себе си двама от братята, отдалечиха се от нас и приближиха една скала. Учителя посочи някъде далеч надолу, те са там. Един от калогерите, добър катерач, тръгна към посоченото място, заедно с няколко ученика от Софиста гимназия които също бяха дошли на екскурзия до манастира. Намерили ги в Ниското, скупчени неподвижно до скалите били попаднали на такова място, от което не открили изход. В края на екскурзията сестра Недялкова искаше да се върне със семейството с един файтон, но учителя не им позволи, защото щяло да им се случи нещастие. Файтона наеха други хора, но още на излизане от манастира конете се устремиха към една пропаст, отделена от пътя с Хората изпопадаха от файтуна, а единият кон се нарани доста тежко в телта. Тогава учителя ни разкри, още като излязохте от Търново, ви преследваше един дух, който искаше кръв. Отгоре го ограничиха с кръвта на коня, иначе всички щяха да паднат в пропаста. Една година братя и сестри тръгвали да слизат от рила, но времето било много лошо облачно и мрачно. Готвело се да вали. Те се сбогували с учителя, без да изразят пред него тревогата си от лошото време. Но той ги успокоил, не се плашете за времето. Нито една капка няма да падне върху вас. Като се качите в автобуса, чак тогава ще завали поройният дъжд. И действително те слезли благополучно до автобуса и так му се качили в него, завалял проливен дъжд. Георги Попов, бивш учител от горска поляна, Елховско ми разказа тази история. На Събор в Търново учителя държал беседа в читалището. Присъствали братя, сестри, граждани и свещеници от града. След беседата, един от поповете станал и се обърнал към присъстващите, днес в 2 часа след обед тук, в Салона ще има публичен диспут между Архимандрит. Игън на Дънов. След него учителя казал, днес в два часа тук няма да има никакъв диспут защото който излезе от салона, няма да може да влезе, а който остане тук, няма да може да излезе. После слязъл от трибуната и напуснал салона, а след него всички братя и сестри. Братята били на палатки край лузята на Търново. Времето било хубаво горещо и ясно, без нито едно облаче, както е обикновено в средата на август. Учителя наредил да стегнат и окопаят палатките, защото щял да вали дъжд. Братята погледнали безоблачното небе, зачудили се, но макар и формално, постегнали палатките. Към един следобед на хоризонта се появили малки бели облачета. Те нараствали, после потъмнели и покрили цялото небе. Изсипал се такъв проливен дъжд, че улиците на Търново се превърнали в реки. Това продължило към 4 часа следобед. Разбира се, никакъв диспут не се състоял. Около 70 души присъствали на събора през 1912. Там бил и брат Бълбоев. Съборът продължил 3 дни и когато на всеки си вземал с Богом в учителя. Той заръчвал, като си отидете в къщи, първата ви работа е да си накупите дърва и брашно. Не спирал да повтаря това и братята учудено питали, защо, учителю, война ли ще има? Учителя им казвал, война ще има. Всички ще отидете и всички ще се върнете. След един месец била обявена войната, а никой до този момент не беше очаквал такова събитие. Само учителя ги предупредил на време. Всички братя от събора, които участвали във войната, се завърнали живи и здрави. Натръгване учителя им препоръчвал да носят със себе си преписана «Добрата молитва» и 91 Саум. На същия събор учителя показал на няколко постари братя и сестри една рисунка и обяснил, че тя разкрива събитията, които има да станат. Бил изобразен един малък огън войната през 1913, до него по-голям европейската, а по нататък буен огън втората световна война. Отгоре слънцето пръскало лъчи над всичко това показвало идването на Христа. Учителя ги убеждавал, ще видите, че това ще се сбъдне. После добавил, ще стане силен трус. Цяла Франция ще потъне, част от Русия и от Турция и част от Германия. Преди да стане голямото земетресение в Търново при учителя от града дошла една сестра и му казала, че иска да остане няколко дни в София. Още с посрещането учителя настоял, веднага трябва да се върнеш, да си отидеш в Търново. Тя го моляла да остане, но учителя бил категоричен. Послушала го и отпътувала. Още с пристигането в Търново станало земетресението, а като си отишла от дома, намерила писма на учителя. С него прочела подробно описание на земетресението, коя част от града ще засегне най-силно, колко жертви ще има. Сестра Елена Иларионова била на гости на Снаха си в София, поканена бях от сестра Гомнерова на вечеря и денощувам от тях. Тогава учителя живееше в нейния дом. Той беше на вечерята, имаше и още 20 на души. Стана дума, че някой ще си тръгва за провинцията и аз също се одумах, че ще си вървя. А в същност, никак не ми се искаше да се прибирам. Тогава учителя ми каза, да, ти трябва да си отидеш. Защо стоиш в София, пушекът на камените въглища ли ти харесва или що? Още утре да си заминеш. Аз му обясних, че стоя в София за полезна връзка с мъжа ми и братми, които бяха на фронта. Ти ли ще ги пазиш? Аз дя над тях и Костадин ще се върне невредим, косъм от главата му няма да падне. Още какво искаш? Тогава помолих учителя да запази и брат ми, който беше на опасно място на фронта. Учителя помисли и каза, да, брат ти Асен има да плаща карма. Аз възкликнах, учителю, искам да се върне. Учителя рече, добре, но брат ти ще се върне ранен в ръката. Наистина брат ми Иван дойде в Търново на лечение с други ранени войници преди да свърши войната. Прострелян бе в ръката при Одрин. После учителя продължи. Одрин ще пъдне и ти трябва да си в Търново, там ще посрещнеш падането му. Тогава той сам ме заведе при снахами, като и съобщи, че още сутринта трябва да си замина. На нея и стана мъчно, но учителя я убеди, че се налага да си отида. На другия ден вече бях в Търново, а след още няколко дни получих писмо от учителя, в което той беше поставил една задача. Питаше дали аз ще успея да я реша. Предложих задачата на много приятели, но нито един не се сети как да я разчете. После разбрахме, че в това писмо учителя, чрез загадката ни е обяснил в кой ден, час и година ще стане земетресението, колко време ще траят трусовете и с каква сила ще бъдат. Братски живот. Често питат, ами ти проповядваш ли нещо съобразно църквата? Отговарям, аз проповядвам неща, които са съобразени с Великия Божествен закон, пред Господа не лъжа. Дали моето учение е съгласно с вашите възгледи, за мен е безразлично. За мен е важно моите възгледи да бъдат съгласни с Великия Закон, да не бъда лъжат, през Бога, пред Небето, пред Ангелите, пред Светиите, то е важният въпрос за мене. Ако всички така схващат учението и така мислят, няма от какво да се плашим. Някои казват, ти имаш цел да образуваш някоя секта. Ония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 един ден учителя казал на брат Боев на другата сутрин в 4 часа да е готов, за да отидат двамата на витуша. Тръгнали в уреченото време, когато били вече в планината и излезли край горичката над една поляна, насреща им се задал спрет на целянин, шоп, облечен в бели дрехи и с красив калпък. Те го поздравили, той им отвърнал и ги запитал, имате ли хляб и огън. Брат Боев отговорил, че имат. Двамата продължили нагоре, а селянинът сляза в гората. След разходката учителя попитал брат Боев, знаеш ли кой беше този човек? И какво искаше да каже с думите, имате ли хляб и огън? Той беше един от странстващите адепти на агърта и като питаше имаме ли хляб и огън, искаше да ни каже, имате ли словото и любовта със себе си? Спомен на брат Михаил Ангелов от Варна. Бях чул за братството и познавах някой от братята, но още не знаех нищо за идеите му и за живота в него. Един ден братята Раджиеви ми казаха, в Търново ще има събор. Ще те заведем и ще те срещнем с учителя. Точно по това време аз бях изпаднал в една душевна безпътица, чувствах вътрешно смущение и търсех смисъл в живота. Притеснява се да отида в Търново на събора, понеже не познавах нито учителя, нито братята. Но по настояване на Аджиеви, реших да отидете ми казаха, че всичко ще се уреди. А имах и нужда от някаква опора, защото бях в такова състояние, че даже мислих да туря край на живота си. Като отидох в търново, видях на събора много хора, облечени в бяло, но мене ми беше черно на душата. В града пристигнахме в петък, а съборът щеше да се открие в неделя. Брат Иванов. Който беше ръководител на братството във Варна, беше отишъл в Търново преди нас. Като ме видя, каза на братята Раджиеви, защо сте довели той е човек, той е още нов, а тук идват легнали братя. Мен ми стана много мъчно и исках да си отида, но Раджиеви ме задържаха. Иванов повдигна въпроса за мене пред ръководителите от цяла България и те казаха, че аз не мога да остана на събора. Рекоха ми да си взема веднага багажа и да замина за Варна. Аз не им отвърнах нищо, но си помислих, че няма да се върна във Варна, а ще отида на моста на Янтра и ще се хвърля в реката. Така си мислех аз в себе си. В това време дойде брат Савов от София и като му разправих за състоянието си, без да го познавам, той ме посъветва, брат, не ги слушай ръководителите, а иди лично при учителя, и той ще те приеме. Започна да ми говори за него и аз си казах, ако този учител е Христос, той ще познае моето вътрешно състояние, ще види силното ми желание да остана тук, ще разбере душевното ми противоречие и ще ми помогне. Ако не ме приеме и не ми помогне, моята работа е свършена. Савов ми каза, днес ще постиш и вечерта ще отидеш при учителя. Аз се съгласих, в себе си отново помислих, ако учителя е Христос, той ще ме разбере и ще ме приеме. Отидох на лозето, не ядох цял ден и прекарах в размишление и молитва, макар че още не знаех да се моля. Надвечер тръгнах да се срещна с учителя и като наближих колибата, го видях да идва срещу мене. Като го гледах, съзрях в лицето му такова бащинско изражение, сякащо си яеше в светлина. Аз бързо се отправих към него, целунах на хмурака и почти проплаках, Учителю, братята ме пътят от тук, аз искам да остана. Той ме погледна кротко и ми редже, остани, съборът ще се открие в неделя. Повече не добави никакви думи за утешение, но що ми каза това, аз вече се успокоих. Отидох при братя Раджиеви и им съобщих, че учителя ми разреши да остана. Те се зарадваха, в това време сърдито ме срещна Иванов, който ти позволи да отиваш при учителя. При него се ходи само с разрешение. И пак ми нареди веднага да си отивам. Повечето братя от Варна бяха на моя страна. След като учителя ме беше приел, аз не послушах Иванов и останах. Сега бях вече спокоен. Сутринта преди събора стана храно и всичко ми се видя много тържествено. Заедно с братята и сестрите посрещнах току-що изгляващото слънце. Прочетохме общо молитвата, след това насядахме на тревата. Аз седнах до брат Христо Раджиев и все се криех зад него, за да не ме види учителя. Беседата беше на тема «Ученикът, който чакал пред вратата на училището, за да бъде прият за ученик». Чака да чуе думата на професора, прият ли е или не е прият. Това беше първата беседа от «Свещения огън». Учителя започна, вчера дойде един млад брат от Варна и ме пита, «Учителю, искам да уча при тебе, да следвам твоето учение». Аз го изслушах и помислих, чакай да видя какво ще рече Господ за този брат». Господ ми каза, щом аз съм го пратил при тебе, ти го приеми. Кой съм аз да не го приема? След това учителя продължи беседата. Аз се срамувах и се криех зад гърба на брат Христо, вътрешно ми беше радостно и весело, че съм приет в школата на учителя. Като свърши беседата, всички се втурнаха към мене и почнаха да ме прегръщат. От записките на брат Б, трябваше да отида при учителя и да му искам идея за клише на корицата на «житно зърно». Това беше някъде 1933 година. Поговорихме по този въпрос и учителя каза, в квартирата Мина, Опълченска, 66 има една картина, която показва четирите фази на живота на човека, представени чрез различни възрасти детство, юношество, възмъжалост и старост. Аз бях забелязал тази картина. Като идея тя беше много хубава, но не беше добре изработена и изразих пред учителя мнението че е твърде старомодна и не е подходяща за клише. Тогава той извади един албум в картини на Штайнер, сред които бяха изобразени печатите на откровението и други образи от него. Учителя ми показа картината на жена, облечена в слънце и ми рече, вземи тази, тя е хубава, само като се прерисува, да се огради с зодиакалния кръг, като водолей бъде на зенита. По тази картина направихме клише и го използвахме за корицата на списанието. В един разговор в мърчаево с братя и сестри станало дума за Штайнер и учителя казал, той е прероден Питагор. Когато започнаха да излизат новите книги на Мория под общо заглавие Агниога, някои приятели попитали учителя какво представлява това учение. Той отговорил накратко, че това е старо учение и не е пригодено за съвременния свят. Брат Лучев беше във връзка с Мория. Казвал го е лично на мене, казваше ми и още, че Мория го е посещавал и че Мория и приятелите му били във война с учителя. Въпреки това Лулчев продължаваше да поддържа връзка с него. Веднъж Мория му дал ред околни символи, които Лулчев начертал по вратата на бараката си на изгрева. Учителя извикал една сестра и й възложил. Иди да кажеш на Лулчев да махне тези символи от вратата си, защото изгрева ли иска да разруши. Сестрата му предала, Лучев послушал и ги махнал. В първите години от живота на братството в София имало един спиритист, който много се занимавал с викане на духове, а същевременно бил във връзка и с учителя. Един ден той му изпратил бележка по някой брат да му се обади. Спиритистът отишъл при учителя, когато той държал беседа. Човекът пристигнал пред салона, но видял, че на вратата стоят много хора, изправил се и зачакал. След малко отвътре излязал един брат и му предал, че учителя го чака. Щом влязал, учителя строго го сгълчал, ти до кога ще се занимаваш с твоя спиритизъм. Духовете си имат друга работа, трябва да ги оставиш на мира. Човекът останал изненадан и почнал да се оправдава, а после обещал, че ще престане и няма повече да прави сеанси. Но нали бил свикнал, не можел да удържи обещанието си и продължи сеансите с движение на моли върху букви. Една вечер след спиритическия сеанс заспал. В Съня си видял, че при него идва учители и му казва строго, ти нали обеща да не правиш повече сеанси, защо не удържа обещанието си. Взел му молива от ръката и го счупил, след което си излязъл. От това мъжът се стреснал, събудил се, спомнил си съня, погледнал и видял, че молива действително е счупен. Разбрал че учител е дошъл по време на съня му, материализирал се и изчупил молива, като направил строга забележка. От този момент човекът престанал да прави сеанси. От спомените на една сестра, учителя е беше дошъл в Търново да гостува на Гържа Казакова, моя бивша учителка от гимназията. Тя покани мен и съпруга ми, семейството на майор Нед Ялков, Надара Лечев, Дойнови и някои госпожици да присъстваме на спиритичен сеанс, който господата Бачваров и Голов ще проведат в нейния дом в присъствието на учителя. Насядахме всички около една маса в кръг, заловени за ръце и очаквахме да се появи материализиран някой дух. Учителя стоеше на страна, после дойде и той хвана се между мене и госпожица Милка Досева, но след минута ни пусна, като каза тихо, почти на себе си, нищо няма да стане. Ние продължихме. Жената на Даралечев се прояви като медиум и ръката й започна да се удря върху масата. Свали всички предмети от нея и започна да пише на един лист баща ти, баща ти. Ръката й продължи да ударя, без да може да я спре някой. Тогава учителя приближи и каза строго, потихо, потихо, защото ще заповядам горе да те арестуват. Ръката спря веднага. Брат Георги Куртев е запомнил първата си среща с учителя. Файтус имало една групичка, която се занимавала със спиритизъм. Когато учителя бил Файтус, спиритичната група се събрала и го поканили. Там бил и брат Георгий. Почнали да разиграват масичката, след малко учителя им казал да я оставят, той да поработи с нея. Учителя почукал по масичката и на други места и стаята започнало да се чука. Тогава учителя им рекал, угасете лампата и каквото всеки види, да не го казва. Всички видели червената чашка, поставена на масата, да се движи из цялата стая. Спиритистите извикали, червената чашка се движи из стаята. А брат Георги забелязал на главата на учителя нещо като слънце и вътре в него образа му. На другия ден, когато учителя и брат Георги били сами, той го попитал, как се казваше този, който седеше до мене. Брат Георги му рекал, че се казва Михаил. Учителя отсекал, той все Михаил ще си остане. А на другия, който седял с кръстосани крака до учителя, той определил – това е просек и последните два лева ще вземе от тебе. След това дал на брат Георги една бележка със свещения подпис и му казал – ти ще станеш ръководител на братството в Айтос. Брат Георги възразил, че други са в братството преди него и е редно те да бъдат ръководители. Но учителя повторил, че оставя него за ръководител на братството в града. Случило се, че брат Георги загубил бележката, но скоро я намерил пред вратата си чиста и запазена. През 1919 брат Стефан Тошев бил председател на един ступански комитет и получавал голяма заплата. За това време той ми разказа, работата не ме удовлетворяваше и реших да напусна, за да стана съдия. Казах това на учителя и го помолих да ми посочи в кой град има братство, за да отиде там и да работя. Бях му приготвил и списък на различни селища, но той не го погледна. Върна ми го с думите, вземи си списъка. Колкото до назначението, небето е решило къде трябва да отидеш. Подадох му в Министерството и бях назначен с Вищов, където нямаше братство. С течение на времето образувахме голямо братство и учителя дойде да ме види. След това и брат Боев беше назначен там за учител. Един брат постоянно си мислял, че ако братството има много пари, работите по добре ще се наредят. По време на беседа кроял на ум различни планове как да придобие повече пари, за да се замогне братството. Тогава в беседата учителя е вмъкнал, ако искате да направите най-голямото зло на едно духовно движение, дайте му пари. Така той отговорил на мисълта на брата. Учителя е бил фейтос и по време на Петровденския събор отишъл с приятелите на Петров връх край града. Навръщане брат Гъг Куртев вървял с него и му казал, че искат да направят една братска градина в Айтос. Учителя го попитал с каква цел искат да столят това, а брат Георги му отвърнал, че ще създадат градината си идейна на цел. Тогава учителя го посъветвал, помолете се и градината ще дойде. Така е и станало. Сестра Василка Иванова от Айтос при с брата си получила мястото, където сега е градината, и го подарила на братството орят Петър Камбуров ми разказа следното през 1921 г. Когато бях в Търново на колибата, учителя ме поочи, имотът, който имате в Стара загора, да си стои, не го продавайте. Но като останах сам през зимата на 1923 г., ме налетя носталгия, все си мислех за бъдещата комуна и си казах, каква ще е тая комуна без пари. Реших да пиша на тате да продаде всичкия имут в Стара загора Лозето, една нива. Къщата и двора и с тези пари да започнем комуната. Ще купим коне, каруци, инструменти и земя. Седнах на масата да пиша писмо на тате. Бях написал самообращението и преди да почна първата дума, писъцът се обърна в ръката ми, като че някой го грабна, вдигна го във въздуха и силно го заби в масата. Аз го извадих и реших да продължа. Но за втори път някаква сила го измъкна от ръката ми, завъртя го във въздуха и отново го забуде в масата. Случи се още веднъж и чак на четвъртия път аз успях да напиша писмото. През пролета тата продаде всичко, аз отидох и взех парите 100 000 лева. Купих имот, коне, каруца и започнах работа. Но през 1925 комуната се разпадна. Учителя е сам я разтори. нас ни изпрати в казан лък, а другите се пръснаха на различни места. Чак тогава разбрах грешката си и се сети за предупреждението с перото. На Великден трябваше да посетя майка си в Цари Брут, в Югославия, разказва сестра Олга Славчева. Пътувах с открит лист. Беше 1921. Отидох при учителя и му казах, «Учителю, моля да ми кажете какво мога да направя за моите братя българи от татък границата». Учителя служи на масата една раница, напълния с беседи. Знаех, че листча българска литература не можеше да се пренесе, беше много строго. Слязох на царибродската гара и прегледватката ме вкара в една стая. Изгледа и мене, и раницата, без да я отвори, и само ми рече, хайде, и дикок матер. Българските младежи ме посрещнаха с радост, взеха книгите и заплатиха всичко с динари за братството. През 1920 учители с група братя отишли на сините камъни, над Сливен на лагер с палатки. Една сутрин. След като направили молитвата и посрещнали изгрева на слънцето, учителя обявил пред всички: Днес ще пристигне една важна делегация от София. Приятелите го запитали каква е тази делегация и откъде има известие за нея. Той им рекал: Аз разбрах по облаците, че ще има такава делегация. Няколко часа по-късно сестра Паша тръгнала от лагера на Сините камъни да си дойде в София. Когато стигнала на гарата, спрял Софийският влак и от него слезли трима души. Те отивали при учителя на лагера на сините камъни. Сестрата им съобщила, че учителя ги часа, а те се очудили откъде знае, че идват, понеже на никого не били казали. Сестрата отпътувала, а те поели пътя към лагера. Пристигнали там и един от тримата гимназиален учител, час и половина говорил на учителя в палатката му в присъствието на другите двама. Мисията им се състояла в това, да го убедят да не се връща вече в квартирата си на Опълченска, 66, защото хазяйнат на къщата бил обвинен в неморални деяния. След като ги е слушал, учителя само с няколко думи разбил на и прах цялото им красноречие. После добавил, за това, че си позволихте да коригирате божественото, вие и тримата ще пострадате, единият от вас ще си замине до една година, другият ще изгуби богатството си, а третият ще остане на старини в самота и ще умре, изоставен от всички. Станало точно така, както предрекал учителя, единият за една година си заминал, другият загубил богатството си и се превърнал на последен бедняк. А третият останал самотник и почти изоставен от всички до края на живота си. Още докато били в палатката на учителя, той им казал, че и тримата ще боледуват най-малко една седмица. Действително, до вечерта и тримата се разболили от силна треска. Един брат направил малко прегрешение и всички го окорили това било на лагера в Търново. Когато учителя отново отишъл в града на събор, лично поканил обвинения брат да дойде и той. На събора се провеждали наледи за молитва, но никой не искал този брат да бъде в неговата група. Тогава учителя го повикал и само с него в градината да си направят молитвата. По време на един разговор между учителя и един брат, посредата на думите си той му казал без всякаква връзка, Борис ще покаже как ученикът трябва да държи изпита си. После учителя продължил разговора, който водел. по Покъсно братът спомена, аз тогава не разбрах думите на учителя. Но когато изправиха Борис, Николов, съда и чух неговите отговори в защита на братството, разбрах, че учителя още тогава е видял всичко. Мъдростта, природата е разумна, съзнателна и жива и аз нямам право да разкривам тайните й, които ми е поверила и да давам ключовете й на хората, за да я ограбват. Той, което ми позволи, ще го кажа, но ако не ми позволи, не казвам. Природата дава ключовете си само на тези, които са познали единството си с нея и са готови безвъзвратно да й служат. Извън физическия свят има друг разумен свят, който взима участие във всичко, което хората вършат. Та понякога вие се обесърчавате, като мислите, че никой не се грижи за вас, че сте изоставени като някой кораб в пространството и трябва сами да се грижите за себе си. Не, това не е вярно. Това е едно заблуждение, учителя. Цигуларият Петър Камбуров разказва следната история, близо година и половина-две си пишех с една есперантистка отрига. За да осмисля тази кореспонденция, аз започнах да изпращам резюмета от беседите на учителя на Есперанто. Тя ги преписваше и изпращаше в 17 държави. Американците много ги харесали, та и изпратили 29 долара, за да си купи цикостил на машина и да улесни работата. В едно писмо сестрата ми съобщи, че иска да дойде в България и молеше да попитам за това учителя. Запитах го и той ми каза, ще й пишеш да не идва в България, защото тук няма условия за нея. Ако дойде при нас, работата с превеждането на беседите, която сте започнали за Бога, ще справеднъж за винаги. Едно лято учителя беше на Седемте езера, а аз отидох там и му показах снимка, която бях получил отрига. На нея бяха петдесетте души от курса на пък Пампоров, между които моята кореспондентка бе отбелязана с, помолих го да каже нещо за нейната личност. Той каза, тя има една мисъл, едно желание, което не е постигнала на младини и иска сега да го постигне. За нея не каза нищо повече, а се спря на момичето, отбелязано с 12, тя произхожда от един старинен род, съществуващ от ден, и започна да описва нейните положителни душевни качества. Но аз пак му обърнах внимание на тринесет на моята кореспондентка. Той рече същото, тя има някои младежки чувства и въжделения, които не е постигнала на младини и сега иска да постигне. Отново се обърна към 12 и продължи най-подробно да описва характера и. Аз за трети път насочих вниманието му към моята позната, но тогава учителя ме напусна и си отиде, без да ми каже повече нито дума. Останах в конфузен, с чувството на човек, когато не разбират по тази сестра дойде в България, а с нея и момичетата от снимката 11.12. Моята кореспондентка се върна в Латвия разочарована и работата, която бяхме почнали, се прекъсна завинаги, както учителят беше предрекал. Другите две продължиха своето дело, като момичето с 12 от снимката Амелия Вайланд стана ръководителка на братството в Рига. Брат Деса е запомнил, бяхме на бивака с учителя и пеехме песента Добър ден! Той ни накара много пъти да я изпеем и все оставаше недоволен от нашето изпълнение. При всяко повторение казваше, мисъл давайте, мисъл давайте. Най-после рече, сега добре я изпълнихте. След това добави, знайте, че тази песен, както сега я изпълнихте с мисъл, ще върви подир вас или с вас цели 500 години. Разбрахме, че всяко нещо, изпълнено с мисъл, остава за дълго време с човека. През 1905 учителя държал в Търново сказка по френология. На нея присъствала и сестра Елена Иларионова, че салон беше препълнен. Средица примери учителя доказваше, че с живота си човек гради бъдеще, събира капитали за строеж на тялото си и може да му даде форма според своите мисли и вътрешни духовни стремежи. Така че по външния вид може да се узнае животът на всеки един и да се определи неговият характер. Всички слушахме с внимание, след сказката само Георгиев се опита малко да успорва, но капитулира пред отговорите на учителя. Тогава разбрах, че учителя изнесе една велика истина, непозната до тогава, и за мене, и за другите. Исках да му благодаря, но в многолюдното събрание не успях да се срещна с него. На другия ден дойде един от приятелите Васил Лозунов, гимназиален учител, и ни каза че учителя желая да дойде от дома и да ни измери черепите. Със съпруга ми се зарадвахме много и с готовност го посрещнахме. Учителя измери черепите ни и с най-големи подробности ни описа точно характерите. Разказа ни много неща за онова, което сме преживели през годините. Запитахме го откъде знае всичко това, а той ни отговори, че нищо не може да се скрие, защото не се губи. Всички постъпки на човека се отбелязват на лицето му, а също и феналите на природата. Отговорни сме за всички свои мисли, чувства и действия и ще плащаме за тях. Това той доказата е ясно и неоспоримо, че повярвахме в тази истина. Разказва сестра и при вечер, тък му здравка и драган Попови, учителя излезе от стаята си и каза, много престъпления се вършат. Някои трябва веднага да бъдат изкупени. Знаете ли, че на протосингела Абаджиев жената ще си замине? Тя пометна заченато дете, а да пометнеш, това е голямо престъпление. Зачатието на детето изкупва греховете на родителите. И наистина след няколко дни научихме, че госпожа Абаджиева починала. Един брат ми разправяше, че написал статия, в която се споменавал и Наполеон. В статията си братът писал за него, че е престъпник, а не гений. Веднъж Наполяната край изгрева учителя го срещнал и го попитал – «Ти какво мислиш за Наполеон, престъпник ли е или гений?» Братът отговорил, че смята Наполеон за престъпник. Тогава учител му казал, че Наполеон не е бил престъпник, а ученик на Бялото братство, изпратен в Европа да събори феодализма. В това отношение той изпълнил мисията си, но направил грешка, когато се обявил против Русия. Учителя казал на брата също, че Наполеон имал един астролог, който го ръководил, и че когато обявил война на Русия, астрологът му изчезнал. Наполеон дълго се колебал, но тръгнал на поход. Когато англичаните го затворили на остров Света Елена, Наполеон казал, че не са англичаните, които ще го съдят, а неговите прадеги. На 27 декември 1960 брат Боев ми разправи и следното, един ден учителя в частен разговор ми каза, Христос, като отиде при гроба на Лазар, изпрати към него една сипна любовна струя. Тази струя събуди любовта в Лазаря, с което го възкреси. Дядо Благо водил разговор с учителя и го запитал за произхода на названието – Българи. Учителя пояснил, имало едно време едно царство, в което хората много обичали господа и го наричали с името Харния Бог. Оттам другите народи нарекли хората от това царство – Бог Хари. Така е произлязло името – Българи. Това царство е съществувало преди потопа. Редове, написани от сестра Мария Райчева, в салона се събирахме за беседа. Естествено, трябваше да имаме добри и красиви мисли. Вместо това в главата ми се породи негодование към едно лице, чието действия излагаха учителя и братството. Казах си на ум, тези глупаци, тези идиоти само излагат учителя и отблъскват външния свят от братството. Както винаги, учителя дойде за беседата точно в 5 часа. Пяхме, казахме молитвата и седнахме. Учителя ни изгледа и започна, тези глупаци, тези идиоти не се говори, така за братята. Той растърси неодобрително главата си. Тонът му беше сериозен, строг, но не несърдит. Засрамих се от мислите си и пожелах да си взема урок за винаги. Аз бях може би единствената в салона, която разбра защо учителя започна беседата си с тези думи. Млад момък се влюбил в бедна и красива мума. Той много я обичал и тя го обичала. Дошло се до женитба, но по големият му брат казал, че не му позволява, защото и двамата са бедни. Трябвало да намери мума мало богато семейство. В младежа настъпило раздвоение. Той обича момичето, но се съблазнявал от възможността да се ожени за богата мума, за да живее полеко. В това противоречие не знаел как да разреши въпроса. Мама познавал една наша сестра, с която споделил притеснението си. Тя му казала, ела с мене, ще те заведа на беседата на учителя и докато той говори, мислено ще му зададам въпроса как да поступиш. Така и направили. Както учителя говорил, в един момент погледнал към младежа и сестрата и казал, един млад момък обича една бедна девойка, но под чуждо влияние той се разколебава да се ожени за нея, защото му предлагат по богата мума. Но той обича първата и се намира в противоречие. Който си играе с онзи, когато обича, той сам ще пострада. След това учителя продължи беседата. Младежът чул тези думи, но не си взел бележка от тях. Оставил бедната девойка и се оженил за богата му През целия му живот тя била все болна, непрекъснато ходела по лекари, а и децата им постоянно били болнави. Така и не видял бял ден. Човеколюбие, като се намираш пред някое слабо същество, ти изпитваш известна приятност и колкото и да си силен, си готов веднага да помогнеш на това слабо същество. Ти си готов доброволно да му помогнеш. И като му помогнеш, изпитваш в себе си едно вътрешно разположение. Бог постъпваше така, Бог мине край някого и му казва, всичко ще се оправи. Кавитки точка, много неща има, които могат да се кажат на хората, но все и е опасно. Колкото и да е опасно, те трябва да знаят, че не е само сегашното тяло, с което могат да се движат. Човек има друго едно тяло, с което вече може да излиза от физическото си тяло и да се разхожда из пространството. Това всеки е проверил. Колко пъти вие сте санували, че излизате вечер някъде и хвърчите. Гледате, тялото ви лежи на леглото, а вие с друго някакво тяло хвърчите из пространството. С кои очи виждате, че тялото ви лежи на леглото, а същевременно хвърчите някъде из въздуха. С кое тяло хвърчите, ние чувстваме тия работи с духовното си тяло. Когато казвам, че някои работи не могат да станат лесно, имам предвид физическото тяло на човека. Значи с физическото тяло на човека работите не могат да станат лесно, но с духовното тяло лесно стават. С духовното тяло много работи, които минават за невъзможни, стават моментално. Невъзможните работи стават с духовното тяло, което е устойчиво. Учителя. Само учителя разказваше, че студентите в Америка работели какво ли не, за да си изкарват прехраната. Веднъж, когато след работа получил известна сума, си купил нов костюм. Като се разхождал с него по улицата, срещнал един окъсен и беден човек. Учителя го спрял, поканил го у дома си, нагостил го добре и му подарил новия си костюм. Една сестра изпаднала в тежко душевно положение от неразрешени лични въпроси, срещала непреодолими спънки и противоречия в себе си. В това състояние тя отишла на полянката на изгрева и седнала под навеса. Било късно вечерта. Тя се чувствала изоставена и самотна, страдала, че никой не мисли за нея и не влиза в положението ѝ, така прекарала повече от час и половина в скръп и плач. Към 11 часа вечерта от чешмата със зодиака, която беше на входа на полянката, се задала светлина от електрическо фенерче. Сестрата познала фенерчето на учителя по осветяването, но не допускала, че самият той идва към нея. Изненадала се, когато светлината се отправила право към нея и видяла, че е дошъл учителя. Той приближил до нея, осветил я с фенерчето и без да и продума, си отишъл. Тогава състоянието ѝ се променило и тя се опрекнала за заблуждението си, че никой не мисли за нея. Тя разбрала, че учителя вижда страданията на хората и на всички помага. Учителя виждаше нуждите на всички същества и често по невидими пътища помагаше, без дори те да разберат. Записал съм разказа на цигулария Петър Камбуров, през 1919 пътувах от провинцията за София, за да си заверя студентския семестър. Това беше през месец февруари, в една теща зима с дълбок сняг и студ от минус 20 градуса. Влакът пристигна на Софийската гара към 4 часа след полунощ. Имаше още няколко часа, докато се съмне. Всичко беше сковано в мраз и лед. Отидох на улица, опълченска, където живееше учителя, като си правех сметка, че там все още може да има някой буден. Но когато пристигнах, всичко беше тъмно и аз не поснах да почукам на вратата. Реших да чакам, докато светне някоя лампа. Но студък беше толкова голям, че последях едва половин час и почувствах, че замръзвам. Тръгнах да почукам, но се притесних, че ще събудя учителя и само в дръжката на вратата. Щом я докоснах, лампата на учителя светна и след малко той тихо дойде до пътната врата и ми каза, не бива да стоиш навън, ще замръзнеш. Аз изживях един върховен момент, в който видях как великият учител се отзова на един нищо и никакъв човек и го прие в студената нощ. Помислих си, кой друг би направил това. Учителя ме заведе долу в столовата, събуди сестрите и им поръча да направят чай, за да се стопля. Беше неделя и в 10 часа имаше беседа. След нея останах на обяд при учителя, където се събраха двайсети на души приятели. Трапезата му винаги беше пълна с гости. Вечерта при него също имаше много хора, които си отидоха към 9 часа. Учителя се прибра в стаята си, а аз останах да спя на една кошетка в сутерена. В кухнята една възрастна сестра миеше съдовете от вечерята и та наникаше някаква мелодия от «Идилията» на учителя. Аз седнах на едно малко столче до печката, взех в ръката си тюмирената лопата и машата и си представих, че свиля на цигулка. Казах на сестрата, ако имах цигулка, щях да изсвия това, което та наникаш. В това време се чуха стъпки от стаята на учителя и той заслиза за стълбата. Аз се образих, че може да влезе при нас и хвърлих лопатката и машата в кофата за кюмюр, за да не ме свари с тях в ръце. Той застана на вратата и без да влизаме загледа право в ръцете и каза, «Искаш ли цигулка?» Аз не можех да дишам от вълнение, но сестра я на Киева му рече, той беше взел лопатката и машата и си представяше, че свири. Учителя каза, «Сестра, ела да ти дам една цигулка, да я дадеш на брата да си посвири». Тя отиде горе с учителя и ми донесе цигулка. Аз я взех и се чудех как ще свия, понеже е късно и ще безпокоя учителя. Но докато проверя в струните, той слезе и ме успокои да не се притеснявам. Свирих от 9 до 11 часа вечерта. През това време учителя ми свири на няколко части своята, идилия, и аз я научих. След това ме накара да му изпълня народни хора и ръченици. На другия ден на обяда го запитах. Учителю, бях убеден, че вие знаете за стоенето ми пред вратата онази сутрин. Но защо не дойдохте да ми отворите, преди да допра ръка до вратата? Такъв е законът на земята каза учителя, трябва един да поиска и друг да му даде, трябва един да похлопа, за да му се отвори. Детето трябва да проплаче, за да дойде майка му. Между вземането и даването има хармония. Само когато единият поиска и другият му даде, тогава се проявява любовта. Ако единият не иска, а другият не дава, тогава любовта не може да се прояви. Това е своя го рода насилие. За това трябва да почукаш, за да ти отворя. Един човек заминал за Америка, като оставил в България жена и дете. Там той се оженил за друга и не искал да се върне в родината. Жена му в България писала, моляла го да се прибере, но той не се обаждал. Тя чула за учителя и отишла при него да го пита какво да прави. Той я изслушал и казал, не се безпокой, мъжът ти ще се върне. От този ден при Българина в Америка започнал да се явява един стар човек с брада, с дълга коса, хубаво облечен и настойчиво го убеждавал, жена ти и детето ти в България те чакат, ти трябва да се върнеш. Мъжът отначало упорствал, но човекът всеки ден отивал при него и му повтарял все същото с още по голяма настойчивост. Най-после човекът решил да си дойде. Купил си билет за парахода и като се качил на палубата, срещнал там възрастния, който го карал да се върне в страната си. И по пътя продължавал да му напомня, че жена му и детето му в родината го чакат. Когато преминали българската граница, възрастният човек се изгубил някъде и мъжът не го видял повече. Като си отишъл у от дома, разказал всичко това на жена си. По описанието тя се сетила, че стария трябва да е бил учителя. Един неделен ден казала на мъжа си да се разходят в буровата гора край София. Тя лека-полека го довела до изгрева. Влезли в двора пред салона и видели учителя. Мъжът възкликнал, ето, този човек беше, който ме накара да си дойда. Тя го запознала с учителя, а мъжът попитал, не бяхте ли вие в Америка, и не бяхте ли вие, който ме заставихте да си дойда. Учителя спокойно му отговорил, аз отдавна бях в Америка. От дълги години не съм напускал София. Навръщане от изгреба жена му пояснила, че великите посветени имат способността едновременно да бъдат на различни места по земята и даже извън нея. Бедна жена с няколко деца и без работа била много измъчена и като не намирала изход от положението, решила да изпие сода каустик, за да умре и да се отърве от неволите си. Тя налила отровата в една паница и тък му се готвяла да я изпие. При нея влязал човек, взел седината от ръката й и попитал – какво правиш? Защо искаш да умреш? Тя му отговорила, че е без работа и без средства, че няма как да изхранва децата си, отчаяна е от всичко и за това е решила да служи край на живота си. Човекът ти казал – твоята работа ще се оправи и положението ти ще се измени. И действително след тази тайнствена среща тя си намерила работа и се спасила. Един ден случайно дошла на изгрева и видяла учителя. Веднага разбрала, че той е бил човекът, който я спасил. Сестра П Христова е запомнила един разговор с учителя. Един път, когато бях в София, живех на квартира в града и за беседите сутрин ставах рано и отивах на изгрева. Учителя, като чу за сутрешните ми страхове, каза, не се плашете, когато идвате от града към изгрева, вървете по средата на пътя. И добави, всякога, когато има беседа, аз бях върху пътя, за да няма никаква опасност за тези, които идват. Когато веднъж учителя бил с братството на летуване в Рила, приятелите ни преживели следното, както винаги на планината, вечерно време палели големи огньове, пеели песни, а понякога учителя говорил. Учителя седял между двама братя, греял се на огъня и слушал песните. Изведнъж той наклонил главата си към един от тях, сякаш заспал. Всички забелязали това и стояли очудени. Един брат се сетил да види колко е часът било десет вечерта. След три минути учители изправил главата си и всички облегчено въздъхнали, че не се е случило нищо лошо с него. Запели отново, учителя продължил да разговаря, сякаш нищо не е било. Никой не посмел да попита за случилото се, но и никой не могъл да си го обясни. На другия ден, към 10 и половина преди обяд пристигнала група от 16 братя и сестри, които тръгнали предната вечер от град Дупница. Някой им показал нов, пократък път към езерата, но като вървели по него, се стъмнило, те се объркали и изгубили посоката. След като се лутали в безисходица, най-после един брат предложил да спрътни да се помолят на учителя, за да им помогне по някакъв начин да излязат от това положение. Всички се съгласили, спрели и започнали заедно да четат молитва, като отправили силно мисълта си към учителя да им помогне. Веднага след молитвата съзрели, че сред мрака блясва светлина и ясно видели учителя, който с пръст им посочил къде трябва да вървят. Те поели на ми намерили пътя, по който стигнали до лагера. Още когато блеснала светлината, някой погледна от часовника и запомнил, че е 10. Било времето, когато учителя е заспал край огъня на бивъка. На изгрева една сестра казала на учителя, че ще отиде на Витуша, за да може да се уедини в съзрцание сред природата и да размишлява. Качила се до черни връх, но като се връщала, паднала гъста мъгла и тя изгубила пътя в гората. Лутала се насам натам и се объркала още повече. Решила да се помоли на учителя да й покаже пътя. Направила молитвата и изведнъж видяла учителя пред себе си. Тя много се зарадвала и го попитала откъде е дошъл и как я намерил. Той е превел през мъглата в гората, извел я на пътя, показал и посоката, в която трябва да върви. Още когато учител е дошъл при нея, тя му целунала ръка, което показва, че той не е бил видение, а е бил материализиран. Сестрата си помислила, че учителя ще върви с нея през целия път. Но за нейна не изненада след малко той изчезнал. Когато се върнала на изгрева, отишла при учителя и му разправила случая. Той се усмихнал и казал, винаги когато се намирате в затруднение, обаждайте ми се с молитва и аз ще ви помогна. Има много такива примери в живота на учителя. С група братя и сестри учителя бил на гости у една сестра на изгрева. Както разговаряли и си пие чая, и за един път учителя, без да пуска чашата от ръката си, затворил очи за минута две и сякаш заспал. След като ги отворил, рекал, показах пътя на един заводен кораб в океана. Един брат, машинист, заспал докато карал влака. Изведнъж се събудил от на локомотивната свирка и видял, че учителя натиска нейния лост, а композицията наближава следващата гара. Отворил устта да го заговори, но учителя изчезнал. Един брат от София изпаднал в голяма мъка и вътрешна борба от неразрешени свои въпроси. Той отишъл на Витуша към Девелевския манастир, в гората, за да си поплаче насаме и чрез молитви и размишления да потърси начин да излезе от мъчнотиите, в които попаднал. Отишъл далеч от хората, като си мислил, че не го разбират. По едно време, за негово голямо очудване, видял, че учителя идва при него. Стреснал се и го запитал, учителю, как ме намерихте? Аз се скрив тук далеч от хората, за да се опитам да се справя с мъчнотиите си. Учителя му рекал, това е задача, която ти сам трябва да разрешиш. И добавил, еди кога си, каквото ти се случи, аз ти го създадох пак като задача. Припомнил му ред противоречия от живота му, които е трябвало да разрешава, като му казал, че все той му ги е създал. Една година с две от децата си бях при учителя, разказва един брат. По това време голямото ми момче беше войник в Русе. Като си взема с Богом, той ми каза, няма да си отиваш в село, а ще заминеш веднага в Русе. Там ще искаш да преместят момчето ти на друго място. Аз отначало упорствах и отказвах да замина, като обяснявах на учителя, как с жена и две малки деца ще отида в Русе. Но той ми повтори строго и категорично, че трябва да тръгна. Каза ми също, че там ще намеря брат Георги Димитров и той ще ми помогне. Послушах думите на учителя и заминах за Руси с жената и децата си. Отидох веднага в казармата, помолих часовия, който стоеше на вратата, да извика моето момче Иванчо и той го повика. Иван пристигна със сълзи на очи. Попитах, какво има, защо плачеш. Той ми разказа, че бил намислил тази нощ да се убие, защото вършил някаква нелегална работа и като го хванат, може да издаде другарите си. Аз му се скарах и му рекох да не му минават такива мисли, че нещата ще се оправят. След това отидох при брат Георги Димитров и му разказав всичко. Оказа се, че друг брат бил полковник в този полк. Гък Димитров отиде при него и му казал, че учителя е поръчал да изведе това момче от казармата. Полковникът бил в дома си и по телефона наредил в казармата да му доведат синани. Няколко войници го докарали под стража. Полковникът пуснал войниците да си отидат в казармата, а Иванчо задържал при себе си като ординарец. По такъв начин го спаси. Това било преди 9 септември 1944. След 9 септември този брат, полковник, изпаднал в немилост и военен съд го осъдил на смърт. Тогава брат Руси и Иван се застъпили за него, като казали, че е помогнал, когато Иван бил обвинен в нелегална работа. Успели да оставят полковника на доживотен затвор. След известно време бил помилван и освободен. Така учителя спаси от два живота. През 1942 една вечер в квартирата на брат оти изгрева станало нелегално събрание на комунисти. След като се разотишли, протоколите останали у брата. Братът легнал да спи, едва се унесъл и започнал да санува, че учителя идва при него, по оботва и му казва – ставай веднага и изгори тези книжа. Братът не обърнал внимание на съня. Наново заспал и отново видял насън, че идва учителя, разтърсва го още по-силно и още по-строго му нарежда. Веднага ставай, нали ти казах, изгори книжата. Братът и този път отдал видяното на своя страх и пак не направил нищо. Заспал отново, учителя дошъл трети път, смушкал го толкова силно, че братът усетил дори болка и с много строг глас заповядал, ставай веднага. Казах ти, изгори тези книжа. Тогава братът се вдигнал, събрал листовете с протоколите, натурал ги в печката и ги изгорил. Щом свършил това и тъкмо да си легне, на вратата се чули силни удари, а отвън шум и гласове. Били полицаи, влезли и му казали, че имат съобщение за проведено нелегално събрание и нареждане за обиск. Обърнали цялата къща, заплъшвали го да каже за събранието и да даде протоколите, но като не намерили никаква следа, си отишли. По такъв начин бил спасен животът му. През 1926 съборът стана в София, разказва Петърста. Ста. Камбуров, учителя предприе екскурзия с братството до Мусала. Аз бях в София с брат си Марин и работехме с конете и каруцата. Поради дошлото тогава голямо наводнение, каруцарите бедствахме и бяхме доста задлъжнели. Марин реши да отиде с групата на мусала. Обадих се на учителя, че искам и аз да тръгна с тях. Той ми нареди, не, ти няма да дойдеш с нас, трябва да останеш тук. След малко поднових му обата си, но учителя повтори, не, ти трябва да останеш тук. Опитах трети път, а той ми рече, ти ще останеш да пазиш квартирата на Упълченска, 66. Когато за четвърти път отидох да го питам, внезапно ме заболя десният крак и ме се подоходилото. Учителя извади един гауш и ми го даде. Махнах обувката, превързах крака и обув гауша. Автобусът в групата замина, а аз останах в София да варля квартирата. През нощта сънувах някаква силна грамотевица и се събудих, но разбрах, че не било огръм, а някой силно чукаше на пътната врата. Станах. Отворих и гледам нашето чираче чука на врата и вика, бай Петре, конете се отвързали, отишли в една нива и я огазили. Стопанинът ги хванал и ги закарал от тях. Ако не отидеш на обяд да ги откупиш, ще ги продадат на търк. Аз веднага се облякох и тръгнах, а кракът вече не ме болеше. Чирачето ни Бончо ме заведе при човека. Конете бяха вързани в двора му и не бяха яли цяла нощ. Поиска ми 3000 лева, но аз успях да го сконя за 500 да освободи конете. Тогава разбрах защо учителя настояваше да остана в София. Преди 9 септември 1944 професор Стефан Консолов бил мобилизиран и изпратен с войскова част в Беломорска Тракия. След събитията на 9 се готвел да замине с частта си за България и издал заповед да се подготвят за тръгване на другия ден. Когато вечерта си легнал да спи, още буден, Чул глас, без да има някой при него, става и веднага заминавай за България. Отчуден, станал, огледал цялата стая да няма някаква мистификация, но нищо не открил. Бил силно разтревожен, но все още не искал да послуша неизвестния глас и си легнал отново. Едва изгасил лампата и същият глас още построго и настойчиво го подканил да стане и да тръгне за България. Този път той решил да послуша гласа, облекал се, излезъл, намерил шофьора си и му наредил да приготви колата за път, защото веднага ще заминат за София. Предупредил и Фелдфебела, че тръгва незабавно, а частта трябва да поеме пътя сутринта в 8 часа, както бил наредил вече. Малко след заминавата на консулов, дошли части от Народната войска, които искали да го арестуват, но не го намерили. На другия ден войсковата част поела за София и когато пристигнали, Фебелът намерил консулов и му разказал какво се е случило след заминаването му. Така учителя променил събитията и спасил живота му. Тази случка е помогнала за духовното пробуждане на професора и той започнал да се замисля върху проблеми, които до тогава отричал. От убеден материалист станал усърден спиритуалист. Консулов написа книга, в която възоснова на научни факти доказва съществуването на невидимия свят. Доколкото си спомням, тя носеше заглавието «Наука и религия». По време на бомбардировките през 1943 един брат бил наблюдател в метеорологичната станция в София. Понеже бил много ревностен при изпълнението на службата си, когато трябвало да прави наблюдения не се съобразявало с това, че имало въздушна тревога и не газел лампите. Германците забелязали, че свети по време на тревога и приели това като сигнал за противниците. Арестували го и се готвели да го разстрелят. В този момент притичал един български майор и застанал между германците и еднат така се казвал братът наблюдател. Майорът им казал, че има български съдилища, които ще го съдят и го закарал в един участък. Братът обяснил, че не е давал сигнали, а си е гледал служебните задължения и го освободили. По същото време учителя е бил в Мърчаево и точно в този час започнал да пита къде е брат Игнати какво прави. В продължение на 10 минути говорил все за него и насучвал мислите на всички към брата Метеоролог. Брат Петко Христоф от Шумен бил с трудоваци в Шуменско и след работа замръкнали в едно село. Всички войници и офицери били разквартировани, само за него не останала квартира. Той отишъл в близката гора да се помоли. Било през зимата. По време на молитвата му се явил учителя и му казал в коя точно къща да отиде и да пренощува, защото там ще го приемат. Той отишъл в посочената къща, където действително го приели много любезно, като очекван гост. Една сестра често преживяваше случилото се с нея. Баща ми беше в Турция, в Мала Азия, в една болница. Учителя знаеше, че е тежко болен. Една вечер дойде един брат им и ми каза, учителят те вика. Веднага изтичах при него и още от вратата попитах, учителю, да не е станало нещо с баща ми. «Ще провериш», ми отвърна той спокойно. Аз отново, учителю, кажете ми какво е станало с баща ми, да няма писмо. Той повтори, «Ще провериш». И както седя срещу него на стола, видях над учителя едно болнично легло и на него баща ми, който леко обърна главата си към мен, погледна ме и като че се полусмихна. Аз извиках, жив е, жив е. Кой е жив, ме попита учителя. Баща ми е жив, учителя ме погледна, казах ти ще провериш. Баща ми оздравя и живя дълги години след това. Учителя гостувал около една сестра, чието син не бил в братството. Синът се връща от града и бил с цигара в ръка. Като излязла да го посрещне, сестрата му казала да не пуши, защото учителя е в къщата. Но учителя се обърнал към майката и я помолил, не се сърди, нека си пуши, той ми е приятел, извадил котия, цигари и ги подарил на сина. Учителя застъпваше тезата, че всеки е свободен да направи своя избор, да стигне до една идея сам, а не да му се налага. Сестра Елена от Търново помни една история от своето семейство, като правехме къщата. Бяхме задлъжнали на една наша сестра, която беше добра сама да ни предложи пари. Притеснявахме се, че не можем да ги върнем в срока, защото имахме дългове и към други. Току-що бяхме изпратили учителя на път за София. Аз си поплаках, ако стадин, мъжът ми от честолюбие сякаш заболя. Учителя е схванал нашето положение и се върна от горна уряховица. Свари и смутени и натъжени. Зачудени го попитахме защо се връща, влад ли няма. Той ни отговори, не, но вие се смутихте, че сестрата си иска парите. На сутринта сестрата дойде и каза, че сме задлъжнали и на банката, и парите им може да пропадна. Тогава учителя е и рече, аз ще ти ги върна. Тя се засрами и се отказа да иска парите сега. След няколко дни Илья стойче пови како стадин да работи в Русе и с първата заплата върнахме дълга си преди срока. Сестра Славка Кайрекова си спомня, бях в София да купувам стока за амбулантната си търговия. Една сутрин отидох рано на изгрева, на полянката за паневритмия, но нямаше още никой. Повъртях се и тръгнах да си отивам. Навръщане при чешмата ме срещна учителя и ми каза, ти си дошла за стока в София и понеже не ти стигат 4000 лева, аз ще ти ги дам и след 6 ми ще ми ги върнеш. Съгласих се, защото бях ангажирала стока точно за толкова пари. Платих я и заминах за някакъв панаир. За 3-4 дни продадох всичко и направих оборот за около 100 000 лева, какъвто не съм правила през цялата си търговия до тогава, а и след това. Успях да изплатя дълговете, които имах, и да върна навреме парите на учителя. Разбрах, че с даването на парите той ми е дал и своята благословия. По времето, когато преследваха евреите и бяха започнали да изселват някой от тях, учителя извикал брат Лучев и му заръчал. Що отидеш при Цая и ще му кажеш да не позволи нито един евреин да бъде изселен вън от границите на България? Брат Лучев отишъл в двореца, търсил царя, но никой не знаел къде се намира той. Върнал се при учителя и му обяснил, че не може да намери Цая. Учителя е настоял, ще отидеш при Цая и ще му кажеш каквото ти заръчах. Брат Лучев заминал втори път и пак никой не го осведомил къде е Цаят. Върнал се при учителя и казал, че отново не успял да го намери. Учителя влязъл в долната стая, останал там 5 минути, излязал и казал: Иди в Кричим. Брат Лучев отишъл там и наистина намерил царя, който много се изненадал как са го открили. Лучев му предал, че учителя го пратил с поръчение да не позволява да изселват евреите вън от България. Веднъж, когато учителя бил в Сливен, братството направило екскурзия до сините камъни. Майката на Мария мам, много искала да отиде на екскурзията и било мъчно, че не може, защото била болнава и много слаба. Учителя я поощрил, ще вземеш едно магаре и ще дойдеш. Тя намерила магаре, качила се на него и вървила лека-полека подир другите. Животното се изморило, почнало да изостава, уморила се и тя, станало и мъчно, че е изоставена след другите. В това време чула някакъв шум зад гърба си, като от вятър, обърнала се и видяла зад себе си учителя, който минал покрай нея и продължил напред. А до този момент той бил някъде в началото на групата. Сестрата окоражена продължила пътя, след известно време отново изостанала и пък изпаднала в мрачно настроение. Повторило се същото, чула зад себе си шум като от вятър, обърнала се и видяла учителя, който правил движение, сякаш тласка нещо напред. Бързо минал покрай нея, без да й продума нищо. Така тя стигнала до сините камъни заедно с другите. По-късно, в трудни моменти от живота, винаги си спомняла за учителя, който с жеста си е насърчавал, върви напред, аз съм с тебе. С молитва и песен, понякога едно и също е казано в един смисъл, а друг път, в друг. Всичко трябва да се сведе към едно общо понятие за любовта. След това от любовта трябва да преминете към понятията за знанието, за божествената мъдрост и истината. Това са три свята, където всеки ден трябва да влизате, за да придобиете нещо от любовта, като дружите с нея. Или казан от другоя, че, да дружите в душата си с разумните, с любещите същества. Защото любещото същество е един съвършен човек, който, за да помогне, ще даде най-хубавото, което има в душата си. Не да се жертва, Съвършеният човек никога не се жертва. Той няма защо да се жертва, жертвата е за Земята. Съвършеният човек има всякога желание да помага, а пък това е достатъчно. Дръжте в ума си това, дружете с съвършените същества. Но някой ще каже, как да ги намерим. Някои от вас се срамуват да се молят. Цяло изкуство е да се моли човек. Учителя През Втората световна война, по време на големите бомбардировки над София, Брат Даски бил при учителя на разговор и когато си тръгнал, той му поръчал – «Ще ти дам окутни формули, написани на листчета, които ще поставиш на различни места в града, в къщи на твои познати». Братът не полюбопитствал да види и прочета формулите, но останал с впечатление, че са стихове от сълмите. Учителя му казал още – «Следи да видиш» че къщите, в които поставиш тези формули, няма да бъдат засегнати, дори около тях да падат много бомби и много други къщи да бъдат разрушени. Братът поставил листчетата с формулите в къщи на различни места в града и след бомбардировките сам проверил нито една от тях не била пострадала, макар около тях всичко да било разрушено. Била доказана голямата магическа сила срещу злото и разрушенията, която притежавали окултните формули, дадени от учителя. Един брат споделил с учителя, че по време на бомбардировките го било толкова страх, та не могъл да чете 91 Псалум наред, а го забравил и го казвал разбъркано. Учителя му рекал, няма нищо, 91 Псалум е с толкова голяма сила, че една дума само да произнесеш от него, пък ще подейства. Една сестра си спомня от детството, когато баща ми тръгваше за фронта, отиде при учителя да си вземе с Богом и той му казал да служи едно евангелие в джоба си, от лявата страна, до сърцето. На фронта Кошум попаднал точно срещу сърцето му, но се ударил в евангелието и не проникнал в тялото. Така баща ми беше спасен от смърт. Брат Галвчаров Чаров е записал своите спомени от войната през 1917-ти, бяхме на южния фронт, на позиция край от скали. Ние стояхме на високото, а неприятелят долу. Извъчвахме постове да пазим и наблюдаваме врага. Една вечер бях на един от тези скрити постове. Подпрен до скалата, виждах лагера на чуждите войници. По едно време ми се стори, че отдолу приближават хора. Помислих си, че ако не събудя другарите си, неприятелят ще дойде и ще ги плени. Ако ги събудя и се разшумят, отсреща ще стрелят и може да ги убият. За момент си спомни за учителя и си казах, зад мен стои целият полк, а аз съм в двумение как да постъпя. В този миг във въздуха, през лъчите на луната видях учителя и чух гласа му, няма нищо. Повтори ми, няма нищо, не се безпокой. После образът му се изгуби. Събудих другарите си и те почнаха да пълнят пушките. Бяха готови да стрелят, но началниците ги спряха. Предложих да отида сам напред и да разузная какво е това придвижване. Сязох по страмнината до мястото, където ми се стори, че има хора. Като наближих, видях, че ме е заблудила висока папрат, раздвижвана от вятъра. След няколко месеца ми дадоха отпуск и отидох в София при учителя на Опълченска, 66-и. Първият му въпрос беше какво ново има на фронта. Много исках да го попитам за явяването му пред мене на поста, но не смеех. Той ме заразпитва за дума, за братята в Ямбол, за баща ми, а аз все исках да отворя дума за явяването му, но от неудобство се отказах. Натръгване му пода ръка, а той ми каза, в случай на нужда пак ме повигай. Тогава попитах, учителя истина ли е това, което ми се случи преди месеци. Той ми отговори, да, вярно е, и при втори случай пак ме повигай. През Балканската война мъжът на сестра Елена Костадин бил на фронта. Тя разказва, «Един ден учителя ми редже, Еленке, и без Костадин можеш да живееш». Аз го загледах очудено и оплашено го попитах, защо, учителю, ми говорите така, да не би Костадин да е убит. Не отвърна той, но Костадин е в голяма опасност. Тогава заплаках, искам Костадин да се върне жив и здрав, как ще живея сама в света». Учителя помисли няколко минути и ми рече «Добре тогава». В този момент влезе Драган Попов и повика учителя на страна да му съобщи, че гърците са заградили няколко наши полка в Пирин планина, от които и Костадиновия. Учителя отново помисли и след малко каза «Няма да пъдне и косъм от главата на Костадин и всички ще се освободят». Като се върна след време, Костадин разправи, че били здравата заградени, но по чудо се спасили. Брат Иларионов бил на фронта през 1913. Учителя бил в Търново и живее в неговата къща. Един ден учителя излязъл от стаята и съобщил на сестра му, че брат Иларионов нещо не е добре. Сестрата започнала да плаче и през сълзи нареждала на учителя, че без брат си не би могла да живее. Учителя й рекал, нима не можеш без него. В това време Иларионов, който бил офицер, заедно със своите войници бил обграден от гърците. Учителя отишъл в стаята си, забавил се 10 минути и като се върнал, казал на сестрата, не се безпокой, всичко ще се оправи. Какво се случило на фронта? През нощта в обръча, който заграждал нашите войски, се отворил проход и войниците се изтеглили през него, без да ги забележат гърците. След това заели добра позиция в кресненското дефиле и от своя страна обградили гърците. Добитка не се стигнало, защото пристигнало съобщение, че е сключено примирие и е издадена заповед за спиране на боевете. По време на Балканската война брат Георги Куртев бил на фронта като фелчер. По войската плъзнала холера и всички бягали от заразените. Тогава Георги призовал желаящите войници от дружината да се притекат с него на помощ на болните. Гарантирал им, че никой от тях няма да се разболее от холера. Няколко войника отишли с него и обслужвали болните цели 7 месеца, без да се заразят. По това време от страх лекарите обикаляли скон покрай болницата и отдалеч давали наставление за лечението. Тогава брат Куртев получил писмо от учителя, в което прочел, не се плаши от нищо, аз виждам всичко. Помагай на болните и ние ще ви подкрепяме. Като офицер брат Никола Гръблев служил в Търново. Един ден препускал на кон някъде над моста на Янтра. Конят бягал водо и отбойство се насочил не към моста, а към едно място в страни, където имало дълбока пропаст. Братът видял опасността, нямал време нищо да направи, а самомислено извикан към учителя. Учителю, помогни ми! му усетил, че някаква сила дръпнала юздите на коня и той се насочил към моста. В това време по него минавала жена и конят връхлитал право срещу нея. Но за чудо тя се навела, конят я прескочил и жената била спасена. Покъсно Колю Гръблев научил, че по време на премеждието учителя бил на гости някъде поизгрева и пиели чаи. Изведнъж той си затворил очите за минута две. После ги отворил и съобщил, Колю Гръблев беше в опасност, спасихме го. Присъстващите погледнали часа и записали деня. Когато Колю Гръблев дошъл в София... Попитали го какво е станало в този ден и час и той разказа горната случка. Своите преживелици, разказва брат Никола Гръблев, през 1922 г., като граничен офицер служех в Делиормана. През зимата бях за нещо в София и разправях на учителя, че Дунавът е замръзнал, защото времето е страшно люто, и от Румъния и Карпатите в България преминават много вълци, едри като магарета. Тогава учителя ми предложи, ето една възможност да провериш и изпробваш смелостта си. Ще излезеш нощно време в 12 часа без никакво оръжие и ще отидеш там, където знаеш, че има вълци. По такъв начин ще опиташ храбростта и вярата си. Отговорих, учителю, има толкова много вълци, че непременно ще ме изядат. Той ми отвърна кротко, няма да те изядат. Щом аз те пращам, няма да те изядат, стига да си достатъчно смел, да не се лоплашиш, ще минеш сред вълците и нищо няма да ти направят. Аз се примирих, приемам задачата, която ми дадохте, учителю. Но само като си помислех за нейното изпълнение, сърцето ми почваше лудо да бие. Ето какво се случи после в Делиормана. През една бурна зимна нощ бях при началника ми, който се намираше през няколко села от моя пункт. Реших да се прибера през нощта, за да изпълня задачата на учителя. Началникът и жена му ме убеждаваха да остана да спия у тях, защото рискувам да ме разкъсат вълците, но аз опорито настоявах на своето, качих се на коня да поема в тъмнината. Началникът ми хвана юздата, за да ме спре и убеди да се върна. Но в един миг, когато той отпусна юздата, аз сритах коня и се понесох по пътя. Около 12 часа през нощта край мен беснееше страшна буря и виелица, а аз наближавах едно междинно село към моя пункт. Знаех, че около него има много вълци. Снежните вихри бяха толкова силни, че вместо за час, бях изминал пътя до там за няколко часа. Край селото далече забелезах глутница от 10 вълка, която идваше право срещу мене. Още преди да тръгна, бях направил дълга молитва, бях изрекал всички окултни формули, които знаех, и от тогава всякакъв страх беше изчезнал от сърцето ми. Когато видях тичащите насреща ми вълци, не се опуших, но конят изтвили и се дръпна назад. Аз го пришторих да върви напред. В този момент вълците ми наближиха и се нахвърлиха върху кония и мен. Но за почуда, сякаш нещо беше затворило устата им и те самомушкаха само цуните си коня по корема и по врата. Скочиха и върху мен, но нищо не можеха да ми направят. Конят побягна в галуп и глутницата изостана зад нас. Влязох в селото и там вече се поколюбах дали да продължа пътя си по нататък, или да остана да пренощувам в стаята на кметското наместничество. Дръпнах юздите на коня да го отправя към общината, но той упорито извиваше глава към пътя за моя пункт. Тогава го оставих, като си помислих, ти си поумен, ти ме води по нататък. Конят по е пътя към моя пункт и на разсъмване се озовахме в селото живи и здрави. После научих, че през същата нощ по този път се движил на кон един войник с сабя и пушка. Нападнали го вълци и въпреки съпротивата му, го разкъсали. След седмица една нощ трябваше да отида от моя пункт до границата, за да проверя постовете. На излизане от селото, войниците се загрижиха, господин капитан, не отивайте, защото около нас има много вълци и ще ви разкъсат. Но аз им заповядах, приберете се в поста и не мислете за мене. Тръгнах пеш през снега, не бях изминал и на градки и насреща ми се зададе вълча глутница. В този момент изпитах чувството, че се срещам с близки приятели и сякаш ми се искаше да се хвърля и да ги разцелувам. Минах невредим през глутницата, без да се обърне дори един вълк да ме погледне. Стигнах благополучно до границата. Имах и други подобни срещи с вълци, но тези са достатъчни, за да покажат как работи божественото чрез учителя. Брат Христо разказва, че като офицер отишъл при учителя и му казал, че иска да подаде оставка, понеже считал военната служба за несъвместима с учението. Учителя му рекал, ще си стоиш там на мястото, има да изпълняваш една важна задача. През септември 1923, когато стана въстанието на комунистите и замеделците, изпратили брат Христов в едно село да ръководи потушаването на бунта. Мъже били не излезли край с брадви, вили и колове и чакали войската. Христос плял войниците си на известно разстояние, отишъл при селените и ги придумвал, защо сте излезли с тези брадви и сопи. Приберете се по къщите си, никой от вашето село няма да стане жертва, няма и да ви разпитвам. Иначе ще пусна войската и ще ви избием. Селените послушали, прибрали се и никой не пострадал. Тогава братът разбрал, че това е задачата, която учителя предвиждал да изпълни. По време на една от войните приятел, който бил на фронта, си дошъл София в отпуск и отишъл при учителя да го види. Той бил военен музикант, разговаряли и по едно време учителя извадил текста на «Пред теб припадаме, Господи», написан от един брат и му казал да чини музика, за да стане песен. Изтекал му отпускът и братът се върнал на фронта. Там се заловил по текста да пише музика. Докато работил в палатката си, се завързало сражение между българите и сърбите. При него връхлетял свещеникът на полка и извикал, «Сърбите настъпват и гранати хвърчат около нас, да бягаме». Но братът останал в палатката, продължил работата си и завършил нотирането на песента. Когато се върнал в София и отишъл при учителя да му занесе нотите, той му казал, «Ако не пишеше музиката на тази песен, когато падаха гранати около палатката, и ти щеше да пострадаш. Тази музика те спаси, Учителя е изрекал това, преди братът да е казал каквото и да било. Скептиците, казвам, който и да се опита днес да изнесе истината, той всякога ще бъде подозиран. Във вярващите има едно подозрение. Като те чуят да говориш, веднага ще те попитат, ти какъв си. Ако отидеш в една евангелистка църква, ще те попитат евангелист ли си? Ако си евангелист, ще те приемат. Ако отидеш в една католическа църква, ще те попитат католик ли си, ако си католик, ще те приемат. Човек трябва да има някакво име, но името не създава човека. Човекът създава името – учителя. Такава беше по характер сестра Веселка, че мъчно вярваше. Тя често казваше, дори и пред учителя, аз съм Тома неверни. Съмняваше се и в него. Но дълбоко в себе си имаше желание да се случи нещо, което да я убеди да вярва в учителя. Тя споделяше, че самата прещала такава мисъл на учителя с думите – «Ти си учител и разполагаш с възможности, можеш да ми дадеш някаква опитност да повярвам». Една година, като била на изгрева по време на събора, присъствала на беседа. Учителя стоял зад катедрата и говорил – «Сестрата си казала на ум – много хубаво приказваш, но аз все пак се съмнявам». В този момент изведнъж от очите й сякаш паднало перде и тя видяла учителя в огнено кълбо, самият той целият граел като слънце. Косите му били като слънчеви лъчи, брадата му излъчвала сияние, обагрено в най-различни цветове. От лицето и цялото му тяло избликвала и вибрирала светлина. Сестрата си помислила, че това е някаква халюцинация, потъркала си очите, да не е задрямала, дори се ощипала, за да се събуди. Но картината не се променяла. През цялото време учителя кротко я гледал, без да спира беседата си. Сестрата огледала другите около себе си, но разбрала, че те не виждат същото. Колко време е продължило това, тя не може да определи. После картината се изгубила и сестрата видяла учителя така, както всички го виждали. Помислила си, това е някаква халюцинация. В този миг учителя погледнал право към нея и леко се усмихнал. Когато сестра Веселка отишла при него и му разказала преживяването си, той се засмял – още ли си неверни, Тома? На една беседа, докато учителя говорил, човек от публиката си помислил – ама че шарлатанин. Понеже учителя минавал от въпрос на въпрос, думите му се сторили шарлатанство. Учителя го погледнал право в очите и казал на всеослушание – аз не съм шарлатанин и мошеник, а отговарям на въпросите на присъстващите. Човекът, който си помислил това, потънал в земята от срам. Той сам ми е разправил този случай. Един брат от провинцията, който не бил виждал учителя, много искал да го срещне, но нямал пари, за да дойде в София. Той имал богат съсед, чието момче се разболяло тежко и според лекарите било обречено на умиране. Съседът поискал от нашия приятел, който тогава бил и кръстниковист, да го заведе при учителя. Приятелят ни отговорил, че няма пари. Богатият човек му обещал да плати всички разноски. По това време Красников беше издал една книга, в която беше подредил по класове всички духовни хора и на първо място беше поставил себе си, а учителя подолу. Братът взел тази книга със себе си и си помислил със съмнение, ако Дънов е действително учител, а ще държа книгата в ръката си. Той ще ми я поиска, ще отвори точно на мястото, където пише за него и ще прочете. Тръгнал от Хасково и с богатия си съсед дошъл при учителя. Когато влезли в двора на Опълченска, 66, където живееше учителя, имало голяма опашка от хора, които чакали да бъдат приети. Двамата си казали, при толкова много хора, кога ли ще дойде нашият ред, малко след като разменили тези думи, учителя се показал на вратата и за тяхна по чуда наредил. Нека двамата от Хасково дойдат при мен. Учителя посъветвал бащата на болното момче какво да прави, за да го излекува. След това се обърнал към нашия приятел и смееки се, го запитал, ти какво искаш. Посегнал взел книгата от ръцете му, отворил точно на страницата, на която пишело за него, прочел, път се засмял и му върнал книгата. От този момент хъсковецът стана наш ревностен брат. В първите години от дейността на учителя... Так му да започне лекцията в един провинциален град, на вратата на салона се изправил някакъв човек и се разкръщял. Ей, ти там, на сцената, защо заблуждаваш хората, че има някакъв Господ? Никакъв Бог не съществува, ти си въобразяваш. Учителя е спокойно отговорил, а аз ще ти докажа, че има Господ, и започнал сказката. Докато говорил, не се случило нищо особено. През нощта... Като си легнал човекът, заспал, но се събудил от ужас, леглото му се движало и стаята заедно с него. Той си разтърка очите, да не е сън, но се убедил, че е буден и веднага се сетил за думите на учителя. Аз ще ти докажа, че има Господ. Мъжът започнал да се моли, моля ти се, господин Дънов, вярвам, че има Господ. След тези думи кревътът се прибрал на мястото си. Човекът не могъл да заспи до сутринта и още рано отишъл в хотела. Където бил отседнал учителя, за да му каже, извинете гъна Дънов, вече повярвах в господа. После му разказал какво е преживял през нощта. Слави Камбуров е брат на Никола и Стефан Камбурови. Никола и Стефан бяха в братството, а Слави беше широк социалист и материалист по убеждение. Един ден той се заканил пред братята си, само да се срещна с вашия учител и на бърза ръка ще го обоя. Той мислил, че учителя е някакъв книжник като него и с диалектически доводи може да го обори. Един ден, когато учителя пристигнал в Стара Загора, там били и тримата братя. Отишли при него и Слави влязал с надутостта на учен, който има амбицията да опровергае учителя. Учителя го приел и повел с него разговор за четирите степени на съзнанието и за четвъртото измерение. Слави Камбуров не бил чувал за тези работи и се объркал, не успял на нищо да възрази. Учителя му говорил повече от два часа. От този момент Слави влязъл в братството и даже е държал сказки и писал статии за учителя и окутната наука. Като офицер братта б бил на фронта и трябвало по важна работа да си дойде в София. Случката ми разказа е самият той. Отишъл при генерала да му разреши отпуск, за да си дойде. Генералът, щом го видял, му казал: Ти си добър офицер, известен си в цялата артилерия, но не мога да се начудя как си се увлекал по този дънов. След това генералът отправил няколко заканителни думи срещу учителя, като добавил, че ще се справи с него. Надсмял се: Нима мислиш, че той знае какво говоря аз. Братът отговорил: Да, аз вярвам, че той знае какво Вие говорите сега. Аз ти се чудя на ума, казал генералът, но хайде, върви, на добър път. Братът дошъл в София и се срещнал с учителя. След като говорили дълго по свои работи, братът тръгнал да си отива, но бил изненадан, че учителя до тогава весел и добре разположен изведнъж станал сериозен и дори строг. Кажи на твоя генерал, че аз зная всичко каквото говори и да си затваря устата, защото може да му се случи нещо. Като се върнал на фронта, братът се представил на генерала. Той най-напред го попитал, е, ходи ли при твоя учител? Братът отговорил, да, ходих и без да му кажа нищо, той рече да ви предам, че знае всичко, което сте ми говорили и да ви предупредя друг път да не се отнасяте така, защото можело да ви се случи нещо лошо. В този миг генералът се сепнал, отдръпнал се някак си и поискал потвърждение, нима наистина знаеше какво съм ти говорил. Да, без да му кажа нищо, той ми заговори с много строг тон за вас. От тогава генералът никога не говори о пред брата против учителя. След една година умля от сърдечен удар. Цигуларият Петър Камбуров имал едно вълнуващо преживяване, беше през 1921. Получи съобщение от пловдиските братя да отиде в града им, където учителя ще изнесе във военния клуб лекция за гражданите. Във влака се срещна с ямбулци и бургазлии, а в ни разквартироваха по къщите на братя. На другия ден салонът беше претъпкан с хора. Аз бях с няколко приятели в средата на редовете. Беседата си, която беше на тема, влиянието на светлината върху телата, учителя започна с думите, когато материални предмети стоят в изба, където слънчевата светлина не прониква и температурата е под 0 градуса. Те са в замръзнало състояние и в тях няма никакъв разлагащ процес. Но ако слънчевата светлина проникне в тази изба, тогава предметите почват да се разлагат и да миришат. Същото може да се каже и за човешките мозъци. Когато проникне в тях божествената светлина и топлина, те отначало почват да се разлагат и миришат, докато той, което в тях се разлага, изчезне и остане он, върху което може да гради божественото. Като каза учителя това, млад мъж скочи, стъпи на един стол, и извика, господа, човекът, който стои на сцената, е черен магиосник. Той умори майка ми, не го слушайте. След това си седна беше през два ряда през мене. Учителя продължи да говори, аз забелязах, че като каза тези думи и седна, лицето на човека се измени, ръцете му се изкривиха, започна да прави грима си и изпадна в конвулсии. След това пак се изправи на стола и се провикна, господа, аз дълбоко съжалявам за думите си, които казах преди малко. Човекът на сцената не е черен магиосник, а е светия. Не мога повече да остана в салона, защото Христос ме пъде от тук. Дълбоко съжалявам за думите си и искам прошка. Човекът слезе от стола и излезе. В салона настана смут, чуваха се думи за и против учителя. Редакторът на Вестник, Юг, също се качи на стол и извика, «Господин Дънов, тези теории ги проповядвайте в Патагония, а не между нас». Друг се обеди за друго, подвикнаха трети и четвърти, в салона се вдигна голяма вява. Учителя стоеше на сцената и спокойно слушаше. По едно време си вдигна ръцете, публиката се умири и той продължи. Беше вече към края на беседата и в един момент се чу глас от към задната врата на салона беше същият мъж, когато Христос изпади. Той извика, Господа, ако ние приемем и приложим учението на този човек, на този учител, светът и животът на земята в 24 часа ще се променят. След думите му учителя продължи, аз мога на всеки от вас да кажа кой какво мисли и какво чувства в дадения момент. Тогава един поп скочи, аз искам да ми кажеш какво мисля. Целият салон се развика, дигна се голяма виява и вече нищо не можеше да се чуе. Настана голям безпорядък, а вътре сигурно имаше 2000 души. Една сестра се втурна напред, за да защищава учителя, но други я блъснаха и тя залитна. Аз се обадих да кажа нещо за учителя, но една голяма ръка се стовари върху главата ми, събори шапката ми и чух, и ти ли си от тях. Най-после учителя успя да вземе думата. «Приятели, мога да кажа всичко на попа, мога да кажа всичко на всички ви, къде е вашето благоденствие, мога да ви кажа. Вие постъпихте ли по правилата на благоразумието? Аз приемам всички хули, които изсипвате върху мен и благодаря за тях. С тях аз ще натуря моите ниви и градини, а на вас оставя моята любов». Като каза това, учителя си тръгна. Зло Христос казва, блажени сте, когато ви гонят, защото голяма е вашата заплата на небесата. Ще ви обясня дълбокия смисъл на тези думи. Като посеете едно житно зрънце, то започва да гние, нападат го много врагове, микроби, но щом излезе нагоре, към светлината, огрего го слънцето, враговете му се разбягват. Следователно и вас трябва да ви гонят, за да излезете нагоре. Христос като казва, блажени нейните. подразбира, че блажени са онези, които израстват, пущат коренчета, листа, цветове, плодове, защото голяма е тяхната заплата, когато дойде Господ и намери озрели техните плодове. Учителя Било по време на един от съборите в Търново. Появили се много оси, които смущавали братята и сестрите по време на храна. Един ден учителят като гледал как осите нападат хората по масите и из двора на вилата, направил някакви движения и произнесал думи и формули. За минути всички оси от масите и двора се събрали на едно място и застанали като мъртви. Учителят ги побутнал, но те сякаш не проявявали признаци на живот. След това той направил други движения и изрекал други думи, от което осите се размърдали. Хъвратнали, избягали и повече не се появили през цялото лято. След тази случка учителя е заявил, мога да направя същото с всички врагове на братството, но не искам. Някакъв студент, който чул за учителя, решил да отиде на изгрева, за да се подиграе с него. С своята скрита мисъл влязъл в салона по време на беседа, но изпаднал в паника, като усетил, че една мощна сила го подала сякаш на ръце и изхвърлила навън.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 Отначало учителя се затруднявал при движение на гясната си ръка, после и на десния крак. По-късно се затруднил и говорът му. След Петровден се организирал улетуването на братството Фила. Тръгнали на 4 юли, при пътуването учителя с мъка се движел, влъчал крака си, на места дори залитал. Когато стигнали до вадата и тръгнали нагоре, един брат на кон посрещнал групата, за да качи учителя, но той отказал и продължил пеша. През дните на лагера учителя трудно ходел и приказвал. Не се качил на молитвения връх и не държал беседи, но постоянно правил разходки, интересувал се от всички, които идвали на бивъка, следял четенето на беседите, паневритмията, изобщо целия братски живот. На 12 август сутринта учителя изведнъж се променил болестта, изчезнала, движал се свободно, говорел без затруднения. През деня спокойно отишъл на изворчето, обиколил лагера.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 Един път, след като го разпитал някакъв началник, го завели пред горящата пещ и го заплашили, ако не се откажеш от учението си, ще те хвърлим в огъня. Учителя спокойно му отговорил, ако е волята Божия, ще ме хвърлите. А от учението си не се отказвам. След още ред закани и въпроси го пуснали, защото нямало за какво да се хванат. В последния ден на събора през 1922 трябваше да си тръгваме към 10 часа сутринта. Учителя също се беше приготвил, но малко преди това той спря и се обърна към нас – «Идете си, аз ще дойда сам». После седна под беседката, подплен на чадъра, който почти всякога носеше със себе си. До дома му трябваше да го придружат някои хора, които искаха да го почекаме. Но като разбрахме, че това не е пожеланието на учителя, си тръгнахме. Учителя остана сам под беседката, повикал брат Ватев, който щеше да нощува в колибата – и го предупредил, като дойдат, не се противи, отвори им навсякъде да разгледат. Братът не разбрал кои ще идват и защо така му говори учителя, но след няколко минути видял, че огражда колибата. В двора вляза офицерът Харлаков с няколко войника и попитал, къде е Дънов. Братята нищо не отговорили, а учителя седял на мястото си. Офицерът грубо поискал да види тайната стаичка, за която поповете били разгласили, че там се вършат безобразни работи. Братята Ватев и Ковачев отворили стаичката, в която влизахме със свещен трепет само за молитва. Пред офицера се разкрила духовната мистична обстановка, подредена с истанчен вкус. Осветена от седем кандила, които денонощно горяха, пред него сякаш засияла голямата величествена картина с образа на Бога. При тази гледка офицерът се почувствал недостоен да прекрачи прага. Надникнал от вратата, навел глава и си излязал. Приближил беседката, изправил се пред учителя и го попитал, «Ти кой си? Аз съм Дънов», му отговорил учителя. «Ти си арестован», му рекал офицерът и го повел с войниците към казармата. «Ние се бяхме прибрали и вече се събличахме за лягане, когато братята от колибата дотичаха изплашени и съобщиха, учителя е арестован». Костадин се облече набързо, повика брат Иван Деветаков и Костадин Петков и отидоха в казармата. Успели да влязат в канцеларията безпрепятствено и видели учителя седнал на едно кресло, а до него братята Ковачев и Ватев. Костадин казал на Дютанта Харлаков, «Господин Дънов ми е гостенин и вие нямате право да го арестувате». Какво друго се разговаряли не зная, но учителя и братята си дойдоха веднага. На другия ден някои от братята си заминаваха по домовете, понеже съборът беше свършил, и идваха да се сбогуват с учителя. Ние с Величка Ватева и Величка Стойчева бяхме приготвили хубав обяд за всички. Так му бяхме насядали край масата и по обичая си казвахме молитвата, брат Деньо Цанев дойде задъхан бързане и предупреди, «Учителю, веднага трябва да си заминете от Търново». Иначе ще ви изпратят по-етъпен ред, без да е взел една хапка от обеда. Учителя събра багажа си и бързо се приготви за тръгване. Предаде те в търчетата и други неща, които винаги носеше със себе си, и ми каза да му ги върна, когато отново се срещнем. На тръгване аз и сестрите се разплакахме от притеснение. Учителя се изправи пред нас и ни запита, защо плачете? Запазете вътрешния си мир и за нищо на света не го нарушавайте, даже и на парчета да ви късат. След като го изпратихме, никой вече нямаше желание да се храни. До вечерта прекарахме в разговор за учителя. На другия ден разбрахме, че той си е заминал за София спокоен и весел. Но от тогава прагаше съборите в столицата и нямаше желание да идва в Търново. Споменате на сестра Елена. Учителя е бил във Варна и една сутрин излязъл с група приятели да посрещнат слънцето на Ташу Атепе. Като се връщали към града, двама полицаи, подтикнати от свещениците, поискали да го арестуват заедно с цялата група. Повечето от хората се разбягали. В това време се намесил един наш приятел, офицер на Гръблев, който искал да спаси положението, но станало така, че се наложило да минат направо през лузята. Там стражарите арестували учителя и го повели към градоначалството. По пътя минали покрай къщата, където учителя е бил на квартира, и той помолил стражарите да му разрешат да се отбие и да си вземе друга шапка, понеже бил със старата. Но полицаят не му позволил, а го ударил с приклада на пушката по гърба и му извикал да върви напред. Като научил това, гръбляв поръчал на адютанта на началник гарнизона да следи какво ще се случи с този полицай в продължение на един месец. Не минали и 30 дни и адютантът му съобщил по телефона в граничната застава, където служил Гръблев, че същия този стражер бил убит на един селски събор опитвал се да разтърве двама биещи се. Когато учителя се явил е при началника, той му казал, че иска само да го види, бил много любезен и го освободил веднага. Веднъж учителя е бил повикан в обществена безопасност на разследване. Следователят покрай другото му казал, «Вие, господин Дънов, отмъщавате на вашите противници», така пишат вестниците, които са се закачили с вас, са умирали ненадейно. Учителя спокойно му отговорил, «Аз не отмъщавам, а благословям. Но какво съм виновен аз, ако една малка пеперутка иска да изгаси с крилцата си един голям огън? Аз съм един голям божествен огън и който се опита да го изгаси, сам ще изгори в него». Аз нямам никаква вина, Следователя подскочи от стола, ама вие се заканвате, господин Дънов, и аз ще ви арестувам. Учителя спокойно му отговорил, че не се заканва и му обяснил, че всеки, който отива против божественото, ще пострада. Привел му още един пример, представете си, че едно шише се удря в една канара, нали ще се счупи? Аз към канарата, вие сте шишето. Ако се ударите в мене, ще се счупите. Какво съм виновен аз за това? Тогава следователят се нахвърлил остро срещу учителя, а той само му отговорил. Ако не внимавате, след два месеца ще бъдете убит. След два месеца така и станало, сбъднало се това, което каза учителя. Когато беше най-голямата кампания във вестниците срещу учителя и братството, директорът на обществена безопасност лично отишъл при него на «Опълченска» 66 и най строг тон му заповядал да прекрати всякакви беседи и приеми, защото това се таксувало като заблуждение на обществото. Учителя го слушал спокойно в продължение на цял час. На тръгване директорът отново най-строго му поръчал да прекрати всякаква дейност. Учителя кротко го изгледал, усмихнал се и продумал. Скоро ще имаш възможност да провериш, че и ти си от нашите. Директорът много се ядосъл отново му припомни заповедта си и си отишъл. Скоро след това, обаче, този директор бил обвинен във всевъзможни престъпления и бил осъден на смърт. В последствие смъртното наказание било заменено с доживотен затвор. В затвора той се запознал подробно с беседите на учителя и приел неговото учение. След седем и половина години го помилвали и освободили, а после станал редовен ученик на учителя. Свещениците непрекъснато създаваха неприятности на учителя. Под техен натиск на един събор дошъл офицер и му казал, че властите забранява да говори на открито можело, но само салона. А хората били много и салонът не ги побирал. Учителя държал беседата на една поляна и говорел на тема, на открито и закрито, като доказал, че са били на закрито. Изпратеният офицер останал доволен от беседата и дори му благодарил. Когато по време на бомбардировките през 1944 учителя беше в Мърчаево, свещеникът в селото, заедно с група враждебно настроени хора, подъл кампания срещу него. Подготвило се да бъде пуснато електрическото осветление в селото. По този повод се събрало импровизирано събрание в кръчмата, на което присъствали и Попът, и зле настроените към учителя хора. Разгорещен от виното, Попът заявил тържествено на събранието че обявява война на гън Дънов и се заканил да му отреже брадата и да го изгони от селото. Тогава кметът се обърнал към него и го поучил, не да се занимава с Дънов, той е добър човек и нищо лошо не е направил. Но свещеникът още повече се разерил и настоявал на своето. Кметът останал обурчен и като се разотишли, се отбил при учителя и му съобщил за заканите на попа. Учителя си замолчал и само казал на брата да не се безпокои и че всичко ще се уреди. След няколко дни се чувал, че свещеникът е тежко болен от някаква пневмония. След седмица си заминал за другия свят. Подир тази случка разгорещените глави, които подтиквали попа да поведе кампания срещу учителя, се смълчали и не се чули вече. Следващия разказ е от брат Георги Куртев от Айтос. В първите години от живота на братството в града местният свещеник говорил много против братята, сестрите и учителя. Помладите, буйни и неолегнали, едващо влезли в братството, решили да набият попа, за да му дадат урок и да ги остави на мира. Точно когато намислили това, брат Георги получил писмо от учителя, в което той ги предупреждавал – «Вие искате да биете попа. Ако направите това, небето ще вдигне благословението си от вас, но ако претърпите, небето ще си вземе бележка от вашето търпение и ще уреди работата». Те се отказали от решението си и се случило следното – големците в града, които познавали брат Георги, чули, че попът постоянно говори против него. Без Георги да им каже нищо, извикали попа и му рекли – попе, ти едва вчера си дошъл в нашия град, а си подел кампания против Георги Куртев и неговите приятели. Ние от деца сме израсли с Георги и го познаваме по-добре от теб. Затова те предупреждаваме повече да не се занимаваш с него или си вземай шапката и си отивай. От този момент попът престанал да напада братята. Природата, сега всички религиозни системи и науки имат толкова фалшиви работи, толкова лъжливи работи. Природата обаче преследва фалшивите работи. Тя обича онова, което е нейно. Ние страдаме, защото сме вметнали много неща, които не са произлези от Законите на природата, които не са произлезли от Фактите на природата. Фактите на природата се различават от един, наш факт. Законите на природата се различават от нашите закони. и принципите на природата се различават от нашите закони, от това, което ние разбираме. Учителя Брат Евгений разказва, че един ден като бил при Учителя на разговор, го помолил. Учителю, вие имате голяма и хубава библиотека, може ли да ми дадете нещо да прочете и ще ви го върна? Учителя се усмихнал, да, имам грамотна библиотека и цялата ти е на разположение. Брат Евгений любопитство веднага, сигурно библиотеката ви е в горната стая или на друго място. Вече смейки се, учителя посочил навън и пояснил, цялата природа е моята библиотека. Всеки лист от дървото крие цяла история и цяла наука. Трябва само да се научиш да четеш от тази велика книга на природата. На един брат работите се объркали и изпаднал в тежко финансово положение. Отишъл при учителя и се оплакал. Разговаряли пред долната стая. Било през лятото. Външната врата била отворена и на прага и катнало птиченце, което подскачало и чуроликало. Учителя се развеселил, посучил птичето и погледнал брата. Е, брат, твоите работи ще се управят. Това е живият език на небето. И действително, в скоро време всичко с брата се подредило на добро. Един случай е впечатлил дядо Благо, една година заедно с учителя 22 души братя отидохме в родопите на екскурзия. На една хубава поляна, до която имаше силно, дебело и високо борово дърво, учителя каза, тук ще спрем, под това дърво ще ни бъде главният лагер. Но ще имате предвид на бора, няма да забивате нито пирони, нито ще режете някакъв клон, изобщо няма да го пипате. Два дни след пристигането ни учителя предложи да отидем на разходка. Тръгнахме, а двама братя останаха да приготвят обеда. Те решили да направят маса за всички ни, като я изплетат от клони и пръчки, та да бъде удобна. За тази цел отрязали клони от околните дървета, но харесали и от бора, под който бяхме се разположили на бивък. Един от тях се покатерил на 6 метра по дървото, за да отсече клони. Долу подбора били вече набити коловете за масата. Когато братът отрезал няколко клона, клонът под краката му се счупил и той полетел с гръб към земята. За секунда си спомнил предупреждението на учителя и извикал, «Учителю, спасявай ме!» Неочаквано както за този, който гледал отдолу, така и за падащия, като че някаква невидима сила го подела, залепила го с гърди към дънера на дървото и братът прегърнал ствола. Като слязъл, отново си спомнил предупреждението на учителя, разбрал грешката си, за която скъпо щял да плати. Учителя бил на гости на един брат в провинцията. В двора имало ябълка, която от дълго време не раждала и братът се канал да я отсече. Учителя научил за това намерение и му казал «Не, остави я още една година». Учителя отишъл при ябълката и нещо и поговорил. Той знаеше езика както на животните, така и на растенията и можеше да общува с тях. Зад всяко животно и растение стоят разумни същества и той разговаряше с душите на растенията и животните. На едно място той казва, населяващите невидимия свят групови души на животните са много поинтелигентни и много посилни от индивидуалния въплътен човек на Земята. Затова трябва да бъде внимателен както към растенията, така и към животните, заради тяхната душа. Ако човек им напакости, техните души ще му отмъстят. Не да се върнем към случая с ябълката. Учителя й говорил нещо, помилвал я и направил определени движения около нея. На другата година ябълката дала обилен плод и тогава всеки път раждала богато. Братко Стадин често ходал на лозето си в местността, Марманлия, край Търново. Гостували му много познати, понякога идвал и учителя. Той бил там, когато Костадин отсекал една зарзала с плод. Учителя се скрил в стаята на къщичката и три дни не ял. После казал, не знаете ли, че отсичането на едно дърво може да ви причини пакост? Имайте уважение към всичко живо, което Бог е създал. Учителя постил, за да ги предпази от нещастие. Брат от Казанлък в София по работа и като минал през града, решил да занесе нещо на учителя, някакви плодове. На улицата видял продавачи чудесни праскови върху количката му. Братът се отбил при него и се пазарил, искам да ми дадеш един килограм праскови, но хубави. Сам ще ги избера, ще ти платя двойно. Продавачът го погледнал внимателно и му казал, добре, избери си. За учителя ли ги искаш? Братът за пръв път срещал този човек, останал изненадан, но отговорил, да, за учителя са. Продавачът избрал най-хубавите праскови, претеглил ги и видал на брата, като му казал, хайде сега, много здраве на учителя. Братът взел плодовете и като продължавал да се чуди на тази среща, се запатил към изгрева. Когато занесал прасковите на учителя, той го попитал, откъде ги купи. От един количкар на едикоя си улица или... Братът потвърдил и още повече се изумил, че учителя знае откъде са плодовете. След това учителя дал на брата една обикновена древничка праскова от нашите изгревски плодове и му заръчал, като си отидеш в казан лък, ще посъдиш костилката в двора си и ще следиш какво ще стане. Братът изял плода, а костилката запазил и в казан лък и я посадил на двора. Тя израснала и когато след няколко години започнала да ражда, братът останал изненадан. Че плодовете не били като прасковата, която учителя му дал, а като онези, които купил в София и му занесъл. Братът разбрал, че учителя е вложил в тази семка силите, които са действали в другите плодове. Друг брат от сел любимец имал нива край Марица, където гледал тикви. Но много често реката прииждала и ги завличала. Понеже нивата била на края на пътя, селските говеда я стъпвали и опасвали. Една година неговият син предложил татко да посъдим един корен за учителя. Бащата веднага се съгласил. За чудо на брата през тази година се случило следното: Марица пак заляла нивата, но така, че тиквите не пострадали, а само били добре наторени. Растенията пораснали буйни и големи, както никога до тогава. Селските говеда също не влизали в нивата, като че била оградена. За чудо и коренът, наречен на учителя, родил пет големи тикви по 10 кг. Братът просто не знаел как да ги занесе на учителя. Най-после турил две от тиквите в чувал, качил се на влака, пристигнал в София и отишъл на изгрева. Още не приближил, учителят отворил вратата и го посрещнал усмихнат на прага. Братът цел на ръката на учителя и преди да каже нещо, той му рекал, значи тази година тиквите станаха добри, Марица не ги завлече. Разказва брат Манюславов, една година заборчих и отидох при учителя да го питам как да се справя с положението си. Той се заинтересува какво работя и като му казах, че се занимавам със земеделие, ми заръча следното, още през август ще вземеш жито и ще го пресеш и очистиш хубаво да няма никакви примеси в него. Три дни ще го печеш на слънцето, после ще го прибереш и когато има хубава влага, ще го посеш. Като сееш, ще пееш песента, благословяй, душо моя, господа. След като го посееш, всяка заран ще на нивата и там ще правиш молитва. Едната утрин на единия ъгъл, другата на другия, и така ще изреждаш всички ъгли, докато избой житото. Докато го ложенеш, все ще правиш молитва по този начин. Бях посел тринесет декара, нивата стана много хубава, израсна на бойно жито с едри класове и на петешко зърно. Събрах много повече от съседните ниви, които бяха на стари земеделци. Казваха ми, ние уж сме опитни чифликчи, а ти изкара по хубаво зърно от нас. Аз знаех, че е от съвета на учителя и от молитвата. Друг брат, Паню, бил ковач, подкова вълконе и волове. Случвали се и лоши животни и често трябвало да ги бие, за да кротуват. Затова един ден споделил с учителя, че иска да се откаже от този занаят. Учителя го посъветвал, няма да се отказваш, аз ще те науча как да се отнасяш с животните, те ще бъдат доволни от тебе и ще работиш спокойно. И го научил, като доведат някой кон или вол, с дясната си ръка ще го помилваш, ще го погалиш и ще прекараш дланта си от главата към опашката през целия гръб. Като стигнеш до опашката, ще духнеш, сякаш издухваш нещо от ръката си. Като направиш това няколко пъти, животното ще се успокои и ти ще можеш свободно да работиш. Брат Паню почнал да прави така с животните и привлекал много нови клиенти, защото хората не искали да бият животните им. Всички се чудели как ковачът окротявал и най-злонравните коне и волове. Под навеса на полянката разговаряли учителя и брат Даски. От към гората, при чешмата се чувала някаква кокомявка или друга нощна птица. Която смущавала приказката им, учителя попитал брата, искаш ли да я накарам да спре. Братът отговорил, щом желаете да. Учителя станал, пристъпил няколко крачки пред навеса и постоял така известно време. Братът не видял и не разбрал какво прави, защото било тъмно, но птицата вече не се чула. Сестра Елена си припомня, че когато излизали в планината... Тя и мъжът и много се плашили от големите овчарски кучета, защото се спускали с отворени уста срещу тях. Но учителя вървял спокойно и като стигали на метър от него, кучетата спирали, изкимтявали само и бързо се връщали назад. В началните години от дейността на учителя той бил във връзка с протестантските среди. Един ден гостувал на възрастен протестант. Човекът копеел в градината си, а учителя стоял до него и разговаряли. Отдалече приближили тежки дъждовни облаци и се надвесили над тях. Домаки над подкани у учителя, Петре, да се приберем у нас, защото дъждът ще ни намокри. Но той го успокоил, не се безпокои, продължавай си работата. Дъждът ще дойде близо, няма да ни засегне. Дъждът приближавал като стена срещу тях, но като стигнал на 10 метра, завил в друга посока, без да е имало никакъв вятър. Станало точно както каза учителя. Една сестра ми разказа, че един ден тръгнали с братството и учителя към Витуша. Когато излезли от изгрева, времето било дъждовно и мъгливо. Добивака то никак не се променило. Един брат носил цигулка и като пристигнали, учителя я взел и засвирил някаква особена мелодия. Сестрата го попитала каква е тази музика, защото тоновете били особени. Учителя я обяснил, че това е мелодия от четвърт тонове, непозната за съвременната музика. Като посвирил известно време, мъглата се разпръснала, облаците се вдигнали, постепенно небето се прояснило и през целият ден било слънчево. А отгоре се виждало, че градът тъне в непрогледна мъгла. Като слезли на изгрева, приятелите ги посрещнали с думите, поне се днес. Но научили, че горе се имали хубаво, слънчево време, след като учителя свирил мелодия от четвърт тонове. Една година учителя извикал няколко млади приятели да отидат в Търново седмица преди събора, за да препокрият покрива на вилата, дето се събирахме. Братята почнали работа и били вече разкрили покрива, но се задъл голям черен облак. Всяка минута щял да ливне пороен дъжд, а покривът бил разкрит и всичко щяло да се залее. Учителя отишъл при братята и ги попитал още колко време им трябва, за да завършат покриването. Те направили сметка, че ще свършат за около 2 часа. Учителя е излязал до портата, казал някакви думи и направил наручни движения с ръката си. И ето какво станало: като дошъл над братската вила, облакът променил пътя си, разделил се на две, от тази част от града и поел в друга посока. Учителя е се върнал при братята и им казал, че дъждът се отлага с 2 часа. След точно толкова време, когато покривът тук що бил завършен, облакът се върнал и изсипал порен дъжд. Когато от небето се излили първите потоци вода, братята тък му слизали от покрива и се измокрили до кости. Бяхме на екскурзия на Витуша. В ранна утрин се качихме в планината, а тя беше още заснежена в края на зимата. Учителя ми посочи, виждаш ли тази синева отгоре по повърхността на земята и по снега? Това е праната, която сега е в голямо изобилие. От Слънцето идват големи приливи на енергия и прана, която тече по повърхността на Земята. Понеже растенията не са събудени, за да приемат, и няма животни, то тя е свободна. Затова, ако искате да бъдете здрави, правете често екскурзии в късната зима и ранната пролет, докато растенията не са развити и докато няма животни по планината, за да се ползвате от праната, която е в изобилие. Брат Стефан Тошев разказа следния случай, когато през 1913 стана за съд в Търново и Горна Оляховица, се срещнах с учителя, който беше дошъл да види разрушенията. С Драган Попов го придружавахме и след като учителя разгледа пораженията в Горна Оляховица и Лясковец, се върнахме в Търново и Ларионови. Седнахме на двора около една масичка. По време на разговора видяхме, че от запад се задава страшна буря. Учителя скочи и забърза към задния двор, постоя известно време срещу връхлитащия вятър, направи определени движения, после се върна при нас и каза: чудо ще, ще да стане в Търново. След това научихме, че ураганът изкорени украи града грамадни 40 годишни дървета. През 1923-и земетресение разтърси Пловдив и Черпан. Тогава учителя изнесе беседата за съдба дойдох, в която разкри. И в София се готвеше страшно земетресение, но за сега ние го отменихме. Съдействахме земетресението в Пловдив да стане през деня, за да могат хората да се спасят. Ако беше през нощта, както беше предвидено, катастрофата щеше да е още по-голяма. Брат Боев си спомня за една от многото екскурзии с учителя. В планината посрещнахме слънцето и направихме гимнастика. Докато играехме, една синя светлина ни обля от всякъде и ние с почуда се огледахме един друг. Това явление продължи няколко минути. Един от братята попита, какво беше това, учителю. Той отговори, доведох ви тази сутрин тук, за да се окъпете в утрави улетовите лъчи. По време на една екскурзия добива канавитоша денят бил много горещ и сух. След беседата, учителя се обърнал към всички и казал, никой да не бърза да си отива до 4 часа. Един от братята се запътил да си тръгне, но учителя накаран други да го спрат и да го върнат. Към 3.5 и половина часа всички се приготвили за път, направили обща молитва и поели. Като стигнали голямата поляна под спрели и по нареждане на учителя отново направили обща молитва. До тогава на небето само тук там се мяркали облачета, но изневиделицата са сгъстили и почнали да пада тедри капки дъжд. Към края на молитвата дъждът почнал да се усилва и продължил да вали така, докато стигнали до изгрева. Преди да се разделят учителя пояснил, една такава дъждовна баня през лятото струва повече от 100 обикновени бани. Значи той е видял, че ще има дъжд и ги е предупредил да останат, за да използват енергията на водната баня. Изцеления. Дойде някой болен, казва, можеш ли да ме излекуваш. Казвам, стани. Аз само веднъж казах наедно го да стане. Много пъти не съм казвал, само един път. Пишат ми от Търново, че един брат се вцепенил. Лекарите го оставили за лоня свят. Не може да стане, краката му се вцепенили и лежи на леглото. Пращам двама братя и казвам да го излекуват. И двамата много вярващи, обаче, като отиват, и двамата заболяват. Единият го заболява кръста, другия – корема. Пишат ми, тази работа не е за нас, ела да си гледаш работата. Ставам, отивам, гледам братът лежи и ми казва, аз съм готов за ония свят. Като е дошло времето, ще си вървя. Смел брат, рекох, какво има, не мога да стана, краката ми се вцепениха. Казвам, това е духовно вцепенение. Като му говорих 20 минути, казвам, стани. Той стана на леглото. Пак му говорих, казвам, ти вярваш ли в болестите? Не вярвам, да стани от леглото. Стана от леглото. Пак му говорих и му казвам, я, поразходи се в стаята. И той се поразходи в стаята. След 2-3 дни човекът оздравя. Той беше адвокат и отиде да си гледа работата. След това лекарят го пита, какъв цяр ти даде. Каза ми да се изправя в леглото. После, каза ми каза да стана от леглото. После ми каза да ходя из стаята. Лекарят казва, не може така, има нещо друго, ти го криеш. Не го зная скритото, това е всичко. За мен това е детинска работа. Влизам и виждам, че дяволът го е вързал. Вързал краката с конци, вързал ръцете, вързал гръбнака му. На три места го вързал дяволът и не може да мърда. Извъждам ножчето и прелезвам конците на дявола на гръбната и човекът се изправя на леглото. Като му приказвам, без той да знае, развързвам конците, с които са завързани краката и ръцете му и казвам, стани! Как оздравя! Развързах конците, а за това трябва да имаш остро ножче. Учителя. В разговор с учителя един брат го запитал, можеш ли да излекуваш болни, за които лекарите са определили, че са неизлечими и обречени на смърт. Учителя му казал, че може. Това станало в Търново. Тогава братът отишъл в Търновската болница и обяснил на лекарите, че иска да му посочат един болен, обречен на смърт според тях. Казал им, че учител обещал да го излекува, какъвто и да е случаят. Имало едно момче, което според лекарите след два часа в тяло да умре. Но когато братът се приготвил да откара момчето при учителя, един от лекарите се намесил, с тънката сметка, ами ако той действително излекува момчето, какво ще стане с нас, с нашия авторитет, след като определихме, че болестта му е неизлечима. Лекарите отказали да дадат момчето, което след два часа умляло. При учителя дошла една обляна в сълзи студентка. Той е оставил половин час да поплаче и като се успокоила, я попитал, какво има, защо плачеш. Тя обяснила, бях нещо разстроена, заведоха ме в болницата и лекарите ме обявиха за луда. След известно време ме пуснаха и сега ме е срам от хората, защото ще ми кажат, че съм луда, а аз не съм. Учителя й рекал, не се без всички хора, които са вънотрея, са луди. Ако ти каже някой, че си луда, ти му отговори, и ти си като мен. През 1918 сестра Олга сварчева заболела тежко от испанска болест. Ето какво се случило с нея, един роднина дойде да ме заведе в родния ми град, за да умра там. При пътуването се чувствах много зле, положението ми се влоши, не можех нито да седна, нито да стана, задушавах се. По това време камбаната често биеше на наумляло. Забраниха на сестра ми да ми казва кои мои другърки са умрели от болестта. Приготвиха и моите дрехи и всички плачеха около мене. Идваха лекари, но бързо си отиваха, като не можеха с нищо да ми помогнат. Извиках сестра си и казах да напише писмо на учителя, че съм на смъртно легло. Сестра ми веднага го написа и го изпрати. Когато близките ми отидоха в кухнята да вечерят и ме оставиха сама в стаята, изведнъж усетих някаква сила в себе си. Казах си, умирам, но за тебе, господи, още не съм живяла. Искам да живея за тебе. Смъкнах се на колене до леглото и пламенно се помолих да получа възможност да му служа. Втората ми молитва беше Ридание. Бях едва на 24 години. Тогава сестра ми и майка ми влязоха и се оплашиха, като ме видяха простое напред леглото. Изпитвах безкрайно блаженство. Те искаха да ме облекат в приготвените дрехи, но аз им прошепнах, аз няма да умра. В същия ден ми се привидя една детска люлка, герговска люлка, която се приближаваше към мене. В нея седеше малко момиченце с усмихнато лице, това бях аз, на 4 години, облечена в бяла рокличка. Детето и люката се сяха с мене и аз седнах на леглото за първи път след 20 дни. Изпих чашка мляко и спах прободно до сутринта. На другия ден станах от леглото и отидох до прозореца. Първата почта ми донесе писмо от учителя. Аз зная, че си вече здрава, любовта е посилна от смъртта. Пий горещо, краве мляко и яшварени картофи. Природата най-добре лекува, а лекарите са само милосъдни сестри. Скоро се завърнах в София, на ръка на учителя, а той много значително ми каза, добре дошла. Спост решил да се лекува един брат, който бил изпаднал в голямо вътрешно противоречие. Почнал да пости по време на Нова Луна, без да каже това на учителя. След ден-два отишъл при него и споделил, че е почнал постене, за да оправи напрегнатото си състояние. Учителя го получил, щом си почнал поста на нова луна, не само, че не ще си помогнеш, но и ще си навредиш още повече. Когато искаш да се оправиш с един недъг, с един порок, почни пост на разсипна луна. А когато искаш да придобиеш някоя добродетел, нещо положително в себе си, почни поста на нова луна. В една от школните лекции учителя посочи начин за постене, като се яде само по 100 грама неварено жито, потопено във вода. Това се прави през февруари и началото на март и има за цел пречистването на организма преди настъпването на пролетта. Към житото някои прибавят ябълки и орехи. По този повод учителя разясняваше какво е значението на тези три храни, ябълките тонизират нервната система, орехите влияят добре на мозъка като храна. А житото влияе добре на сърцето. Като дете брат Хра, Кара Иванов имал зъбобо и баща му го завел при учителя. Братът си спомня, учителя ме е погледна, позасмя се и ме успокои, зъбите сега те болят, но ще ти минат. Ще вземете орейхови листа, ще ги измиете, ще ги сварите и с тази вода ще нажабуркаш зъбите си, но това болката ще ти мине. Помислих си, тази работа без лекар няма да мине. Не за мое голямо отжудване, като се върнахме вкъщи, още преди да сме сварили ореховите листа, зъбите престанаха да ме болят. Друг брат боледувал от сливици. Лекарите казвали, че непременно трябва да се извадят, защото са гнойни. Братът не искал да му вадят сливиците и отишъл за съвет при учителя. Той му казал в никакъв случай да не се съгласява да ги вадят. Препоръчал му да намери старо 4 годишно вино и като го поступли, да прави с него гаргара няколко пъти на ден. Братът намерил такова вино, правил гаргара, сливиците му минали и никога повече не го болели. И друг брат бил болен от сливици и отишъл при учителя за съвет. Той казал, ще мине. А какво лекарство да взема? Учителя казал, че трябва някой да духне в гърлото с в чисто мляно кафе. Но докато се върнало у дома си, сливиците му спаднали и нямало вече нужда от този цяр. Едно от децата на брат Гръблев го заболяло ухо. Местният лекар го лековал цял месец, но нищо не помогнало. Застаналото след това братът разказва, той ме посъветва да заведа детето в София и да му направят трапанация. Отговорих му, че предпочитам момчето ми да си отиде, отколкото да направят трапанация и да остана идиот. Още на другия ден взех влака и отидох в София, за да питам учителя какво да правя. Казах му, че лекарът препоръчва да се направи трапанация, но аз не съм съгласен. Учителя ми вдъхна вяра, ще му мине. Ще вземеш едно памоче, ще го натопиш в зехтин и ще го сложиш в ухото, това ще направиш няколко пъти и ще му мине. Ще трябва малко да затопиш зехтина. Благодарих му, сбобувах се и си заминах. Още на другия ден направих каквото той ми препоръча и след седмица момчето ми беше съвършено здраво. Повиках лекаря и му показах оздравялото дете. Той само се почуди, без да може да каже нищо. Една сестра разказва, детето ми беше болно и нещо отвътре ми казваше да пиша на учителя и да го питам какво да правя. Аз послушах този глас и писах на сестра Балтова с молба да каже на учителя за състоянието на моето дете. Дали му е дала писмото и му е казала, не знаех. Очаквах да получа отговор, а детето ми ставаше още позле. Лекарите определиха да лежи неподвижно. Чаках непрестанно отговор от учителя, но не го получих. Един ден отворих негова беседа и зачетох. Лекарите сега казват, че болните трябва да лежат на легло, но според мен болните трябва да излизат навън, да се пекат на слънцето, да се свържат с слънцето, което е проводник на Божията любов. И болестта ще мине. Аз послушах този съвет, изнесох детето навън и в скоро време то започна да се оправя, а после оздравя окончателно. Когато била дете, една сестра се разболила така, че се схванала и не можела да се движи. Всички лекари смятали, че е неизлечимо болна и така останала няколко години. Посъветвали майката да я заведе при учителя. Жената отишла при него и той казал, ще я мажете с ефтинг по цялото тяло и ще я заведете на височина над 1000 метра. Там ще почне да прави разходки първо на няколко метра, после на подалечно разстояние, докато постепенно се раздвижи и оздравее. Приложили този метод и момичето напълно се излекувало. От минали години, един брат си спомня, аз бях учител в провинциален град, а родителите ми живееха в едно градче. Един ден получих телеграма, че майка ми е тежко болна от рак според лекарската диагноза. Лекарите заключили, че не може да се изцери и тя скоро ще да си замине. На път за родния си град се обих в София при учителя и му казах, че майка ми е болна и в скоро време ще умре. Учителя беше категоричен, не, тя не е болна от рак, а има язва и ще оздравее. Нека се откаже от месото и да пости по един ден от седмицата като не яде нищо, а да взема по една кафена чашка за и ще и мине. Като си отидох, разказах на майка си, че съм говорил с един много прочут лекар, предадох и неговите думи. Тя приложи този метод и действително оздравя. До тогава майка ми беше настроена враждебно към учителя и братството, а после повярва и започна да чете беседите му. Един интересен случай научих от сестра Елена, учителя се беше съсредоточил в мислите си под беседката на лозето, когато изведнъж ни извика с мъжа ми и ни рече, кажете на снаха си, че ще си замине. Ние се умълчахме за миг, а после продумахме, нали обещахте, че ще й помогнете да оздравее. Да, но тя не изпълни съветите ми и яде с месо. Веднага отидох да видя какво прави снаха ми Митка, която се изненада от моето пристигане. Сякаш предчувстваше нещо лошо и попита, как се накани да дойдеш. Аз толкова пъти те виках, а ти не идваш. Да не е казал учителя, че няма да оздравея. Бате ти ме убеди да хапвам месо, да не отслабна. И сега готвя. Учителя ми рече, че сте имали да минете река без мост. Той ви поставил едно въже да минете по него, но вие сте го скъсали и сега друго не може да ви даде. Брат ми я е заведе в София, направиха и операция, но Митка се помина. Учителя изрично им беше забранил операцията, като гарантира, че ако спазва диета, ще оздравее. За оздравяване на ръка, разказва Богдана Николова. По време на владайските събития ранили най-малката дъщеря на Никола Ковачев, който живее в Княжево. Раненото дете се казва Оверка и било на 10 години. В Александровската болница го лекували 9 месеца. Четири пъти правили операция, но все несполучливо. Най-после изписали детето, защото родителите му не се съгласили да му отрежат ръката, което лекарите намирали за наложително. Развила се гангрена и момичето вдигало температура. Като излязло от болницата, завели детето при италианската военна лекарска мисия, която тогава била в Княжево. Там съща настояли ръката да бъде незабавно отрязана, за да не умре детето. Семейството било вярващо и всички се молели усилено на Бога да помогне за спасението му. В това време дошла лелята на момичето и казала, че има един човек, който може да спаси дъщеря да им, това е господин Дънов. Учителя ги приел и когато искали да развържат ръката, за да види раната, той ги спрял, няма нужда, вашата вяра е силна. Печете ръката на слънце всяка сутрин до 11 часа, промивайте я с калия в хиперманганът, Правете баня на ръката с водата от варени корени на бъз, докато оздравее напълно. Учителя помилвал момиченцето и любезно ги изпратил. Те излезли укрилени от надежда и вяра във всевишния. Майката се заела да лекува детето. След известно време от раната започнали да падат парченца кости, после се появила кръв и една сутрин при превързването изпаднало парче желязо, дълго и дебело около половин пръст. Малката Верка оздравила напълно, пораснала, оженила се, работи в детски дом, има син и се радва на добро здраве. Тежко болен бил брат Койчо отказан лък, лекарите вдигнали ръце и казали, че не могат да помогнат. Тогава той още не бил в братството, но жена му била. Тя го моляла да отиде при учителя, като го убеждавала, че той ще му помогне, но Койчо бил настроен зле към учението и не искал да иде. Когато разбрал, че вече никой не може да му помогне, решил да се обърне към учителя. Сестрата му разказала за тежкото положение на мъжа си, и той заръчал, нека да си мие краката до над коленете по три пъти на ден с много топла вода, да пие топла вода и да яде лимони. След известно време болестта му минала и той станал ревностен брат. Олга Славчева разказва, че дъщерята на една сестра са болела от отравяне на кръвта. Имала чести и нетърпими болки. Лекарите я подложили на строга диета с сокове на зеленчуци и плодове, но положението се влушавало, кризите ставали все по-чести. Тогава майката отишла при учителя, който й казал да дава на дъщеря си горещо мляко и варена царевица. Болната пила горещо мляко и яла варена царевица и за три дни напълно оздравела. След месец лекарят плахо позванил от тях и попитал как е дъщерята. Майката радостно отговорила, че е оздравила напълно и преди няколко дни се е сгодила. Жена била болна от рак в белите дробове. Заради нея сестра от братството попитала, «Учителю, няма ли лекарство за тази болест?» Той отговорил, «Само едно ухапване от кобра може да помогне». С това изразил мисълта, болестта е толкова силна отрова, че самоподобенят може да я неутрализира. Друг случай за извекуване ми разказа сестра Милева отнася се за един брат. Служител в някаква фабрика. Там той получавал голяма заплата, имал доста средства и семейството му живеело добре. Но се разболял, болестта му продължила цяла година, и човекът отивал от зле към позле. Оправата на фабриката го предупредила, че няма да му плащат повече от година и ще го увумят. Като му съобщили това, той изпаднал в отчаяние. Много лекари го лекували, но никой не могъл да му помогне. Тогава той помолил сестра Милева да пита учителя какво да прави. Учителя поръчал на сестрата да се върне и да запита болния може ли да пожертва голяма сума за бедните, да купи за тях дрехи, обоща, брашно, дърва. Ако реши да стори това да го направи и да съобщи на учителя. Братът отделил доста пари и купил много неща за бедните. Тогава е заръчал да му предадат, нека сега вземе черна япа, да я настърже на ренде и да изтиска сока. Количеството да е около една чаяна чаша. Този сок от ляпата да се затопли добре и болният да го изпие. Всичко било направено както предписал учителя. Болният изпил сока и на другия ден се почувствал по-добре, а след седмица окончателно оздравял. Тогава сестра Милева предложила на учителя, щом това лекарство е толкова ефикасно, да го препоръчаме и на други. Учителя обяснил, на други няма да хване. Пък и братът, ако не беше пожертвал такава сума за бедните, и на него нямаше да подейства. По този случай учителя е коментирал, ще знаете, че за всяко благо на земята, което искате да придобиете, трябва скъпо да платите. Последици от една небрежност описва Даски, наш брат, с мой приятел пътувахме с лека кола, която беше открита. Времето беше студено. Когато се върнахме в София, бяхме настинали и някой беше препоръчал на приятеля ми да се намаже с бензин, за да сгрее тялото си. Той се натрил, но не образил, че седи до горящата печка и пламнал, от което кожата му обгорела. Извикаха най-видните лекари от София, но в края на краищата те казаха, че положението е безнадъжно и че в най-скоро време може да умре. Тогава приятелят ми изпрати друг брат при учителя да го запознае с случая и да го пита какво да се прави. Учителя му дал някакъв мейхлен и заръчал да си намаже тялото няколко пъти и кожата ще се възстанови. Като направи това, приятелят ми почувства облегчение, а след седмица напълно оздравя. Лекарите, които предричаха, че ще умре, като го видяха здрав, се чудеха как е станало. Тогава братът казал на излекувания, понеже ти се спаси от явна смърт. Трябва да платиш. Боледовалият беше богат човек. Колко трябва да платя? Попитал той. 50 000 лева достатъчни ли са? Не казал нашият брат. Понеже се спаси от явна смърт, а имаш пари, ще дадеш 30 000 за братството. Взел парите и ги внесъл в братската каса. Студенти, последователи на учителя, се връщали след вакансия от провинцията, от Айтос и Бургас. Те били с дълги коси, което ги отличавало от другите младежи. В купето имало още студенти и един възрастен офицер. В разговор по пътя другите младежи с слабидни думи започнали да се подиграват на последователите на учителя. Тогава офицерът станал, отворил прозореца и извикал, само още една лоша дума да чуя от някого за господин Петър Дънов, учителя, веднага ще го изхвърля през прозореца. После им разказал случай със собственото си дете. Офицерът имал единствено дете-момиченце, което заболяло от неизлечима болест. Той бил материално добре и го водил по разни лекари не само в България, а и в Париж, Виена и други големи европейски градове. Но никъде полза не намерил. Болестта се влушавала ден на ден. Някой го посъветвали да отиде при учителя, който помага на всички хора, идващи с пълна вяра при него. Офицерът влязал при учителя, коленичил и сплач го помолил да излекува детето му. Учителя бил кратък, иди си, детето ти е вече здраво. Офицерът му благодарил, цел на и си тръгнал. Още с влизането жена му казала, че точно когато бил при учителя, детето се почувствало съвсем добре и бодро. От този ден то напълно оздравяло. Още един от многобройните си спомени представя сестра Елена Иларионова от Търново, преместиха мъжа Мико Стадин на служба в Цари Брод. При пристигането ни той заболя доста сериозно. Там нямахме никакъв познат, багажът ми още не беше дошъл, в хотела беше много неудобно. Съдържателят се погрижи да ни намери квартира, усложени с дрехи, докато пристигнат нашите. Обстановката беше мизерна, а зимата студена. При това положението на моя мъж се влушаваше. Военният лекар Таджър полагаше големи грижи. Бяха се ангажирали и другарите му офицери, но нищо не помагаше. Успокояваха ме, че извикали някакви специалисти, които ще му помогнат, а всъщност бяха решили, че ще мре. При това положение аз не знаех към кого да се обърна, от кого да поискам помощ. Пристигнани багажът, нагласих на болния леглото, с войника го преместихме и му заговорих, направи усилие, костадине, да станеш. Сега никой не може да ни помогне, освен Бог. През нощта сънувах, че трябва да се отнесе за съвет към учителя. Тогава знаех само, че живее в София, не го познавах, нямах адреса му. Написах една отворена картичка, Дуга на Петърка, Дано София, и я изпратих. Скоро получих отговор от него, Гъна и не е болен, той има задължение в живота. Аз ще ви помогна. Написахме, че на всичко сме готови, но вместо отговор пристигна само учителя. Можете да си представите радостта и изненадата ни. Господ ме прати, каза той да ви помогна. Когато размествахте и нагласявахте леглото, госпожата Казана Болния, направи усилие да станеш, сега освен Бог няма кой да ни помогне. Тогава Бог ми нареди, иди, помогни на тези хора. С голямо удивление го запитахме как е чул разговора ни, като е бил толкова далеч от нас. Учителя Каза, за тия, които чуват и виждат, няма разстояние и прегради. После той прати войника да донесе пясна вода от чешмата. Налях от нея една чаша и той с малка лъжичка подаде на Костадин да пие. След половин час му помогна да стане от леглото, а малко по-късно болният се поразходи и стаята. Костадин се почувства здрав, но беше още много слаб. Учителя го насърчи, че вече може да отиде в казармата, но Костадин не се решаваше. На другия ден той го изведе на разходка до един много висок връх. В това време пристигне лекарят да провери състоянието на болния и като не го намери на леглото, възкликна, тук е станало някакво чудо. Остана, за да разбере какво се е случило и кой е гостенинат ни. Като се запозна с учителя, разговаряха дълго и лекарят се убеди, че има и други сили, извънземните, които помагат. Тогава офицерите поканиха учителя да им говори, той държа няколко беседи, от които всички останаха доволни. На една от тях учителя посочи един офицер, например госпожата на този офицер да не му се сърди и да не се заема да го изправя да бъде усърден домакин, защото неговите домашни чувства не са развити. Като се върнахме вкъщи добави, това семейство има едно дете живо погребано. Човек може да е умел повидимо му, но на задния мозък има един център, където е скрит животът. Там като се пипне, познава се дали човек действително е заминал или още е жив. Най-малкият рожден брат на Петър Камбуров, Косю, на 5 годишна възраст се разболял от невмония. Било към 1909 година. Много лекари идваха разказва Петър, но лекарствата им не помогнаха. Остата и носът на братчето ми се бяха разкъсали от температурата. Всеки момент очаквахме да си отиде. Тате написа писмо на учителя, с когото току-що се бяха запознали чрез Ковачев. Един приятел занесе писмото, на другия ден се случи следното, по-отделно на мама. Тата и на свако им дошла една и съща мисъл да повика Даравитанов. Независимо един от друг, всеки тръгнал към къщата на доктора с мисълта да го извика да прегледа Косо. По една случайност може би се срещнали на улицата, където живее лекарят. Даравитанов написал рецепта. Тата я взел и тръгнал към аптеката да купува лекарството, което струвало 1 лев и 20 стокинки. Но когато бръкнал в джоба си, разбрал, че е забравил парите си. Излязал от аптеката без да купи лекарството. Като вървял по улицата, намерил една кесия, отворил я и видял, че в нея има точно 1 лев и 20 стокинки. Върнал се и взел лекарството, от което Косю се излекува. Разкъсна брат гъл по Пофуц, горна поляна. Търновско, детето народната сестра на един брат боледувал от свети вито хороб, болест, при която треперят всички части на тялото, не може нито да се върви, нито да се държи нещо в ръце. Момиченцето било водено по всички лекари в Бургас и София, но помощ не получило. Най-после брат Гък го взели и го довел София, като от моста на граф Игнатиев до изгрева го носил на гръб. Още с влизането и в двора на изгрева учителя отворил прозореца. Поздравил ги и ги повикал веднага да влязат. Било през месец април, около Велик ден, Учителя сляза от стаята си, поразговарял с тях и накарал брат Попов да отнесе детето у баба Мария и да го сложат легло. После сам щял да отиде при него. Още когато детето било в двора на учителя, той го заговорил и го питал как върви училището. То му казало, че е във второ отделение, че се учи добре, но вече няма да може да ходи в клас, защото е болно. Детето било много отчаяно, тогава учител е обещал на момичето, че ще му мине и даже утре ще отиде с тях на Витоша. Георги Попов не повярвал на ушите си, но учителят е само го погледнал и братът разбрал, че той е прочал недоверчивите му мисли. В квартирата на баба Мария учителя е накарал да стоплят вода, измил лицето на детето и му дал да пие от нея. Поговорили малко и си отишъл. Към полунощ детето събудило Войчо си и му извикало – Войчо, виж! Виж, аз вече мога сама да се изправя на леглото. Помогни ми да стана и да походя малко. Да, Пупа си спомня, че в този момент усети силен трус на леглото си, но не казал нищо на детето, а му помогнал да повърви. Наистина до сутринта детето малко по малко възвърнал усилите си и заедно с друг брат, изпратен от учителя, тръгнал озаранта към За там вече били поели учителя с други братя и сестри. Като подкрепили от време на време детето за ръцете, то, Гапупов и другият брат пристигнали към обед на бивъка на Витуша. Върху скалата с песни ги посрещнали учителя и други сестри и братя. Една от сестрите се затичала, прегърнала момичето и го занесла на учителя. Той го погалил и казал да отидат до някой храст и да го изкъпят с топла вода. След това го преоблекли с чисти дрехи, които приготвили по нареждане на учителя от вечерта. През целия ден детето играело паневритмия и скачало без умора. Вечерта само, неподкрепен му от никого, слязвал от Витуша. Това момиченце днес е вече омъжена жена, има деца, здрава е и спазва желанието на учителя да не яде месо. Друг случай на излекуване със силата на учителя е преживял братът Стоименов. В Бургас той кваркировал в дома на един грък, а хазяйнат му обитавал съседната къща. По това време учителя посетил Бургас и Стоименов го поканил на вечеря заедно с други братя и сестри. Както седели край масата, при тях пристигнал разтреперан хазяйнат на брат Стоименов и сплач се обърнал към учителя. «Учителю, детето ми е болно, на умиране». Всички лекари вдигнаха ръце, ако не му се помогне, след няколко часа ще умре. «Моля ти се, учителю, помогни ми!» Учителя извадил от джоба си една неупотребявана носна кърпа. Подъл я на разтревожения баща и му наредил. Отиди и служи кърпата на лицето на детето. Той я взел, благодарил му, бързо си отишъл у дома и я сложил на лицето на детето. То веднага заспало. Когато на другия ден се събудило, било съвършено здраво. Бащата отишъл при учителя и пресълзи отново му благодарил. Позната на Елена цочева имала тежко болно дете, което било вече на смъртно легло. Лекарите казали, че не могат да му помогнат и ще си замине. Бащата бил слушал от сестра Цочева за учителя и я помолил да поиска помощ от него. Той вярвал, че учителя може да помогне. Сестрата предала на учителя и той определил ден и час, в който ще отиде при детето. Когато учителя пристигнал с сестрата при болното дете, бащата разкрил вярата си, аз зная, че вие сте учител и светия и можете да му помогнете. Детето било в безсъзнание и лежало полумъртво. Тогава учителя предупредил, това, което видите, няма да го разправяте. Кажете на всички да излязат от стаята. Останали само учителя и Елена Цочева. Той поискал паничка топла вода и една чиста кърпа. След това започнал да мокри кърпата и да я поставя на лицето на детето. После казал на Елена Цочева да излезе и останал сам с детето. То постепенно дошло на себе си и за два-три дни положението му се подобрило. Учителя дал наставления как да се храни и скорото окончателно оздравяло. Елена Цочева не изпълнила обещанието си да му за този случай и го споделила с майта си. След известно време нейният рожден брат се разболял много тежко от туберкулоза и бил на умиране. Лежал в болница, но лекарите го изписали като неизлечим да се прибере вкъщи и там да си замине. Майката на Елена Цочева се сетила, ти нали ми разправи, че вашият учител излекувал някакво полумъртво дете. Помоли го да излекува и твоя брат. Цочева отишла при учителя и му признала, че не могла да удържи обещанието, а разказала на майка си за случая с детето. Сега тя го молила да помогне и на тежко болния и брат. Учителя е й обещал, че на другия ден ще отиде от тях. Там той накарал болния да стане и да започне да се движи.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 Майката опитала всички начини за лекуване, но нищо не помагало. Идвали лекари-специалисти, но безрезултатно. Викала и свещеници от разни църкви да четат на момичето молитви, но те не могли да му помогнат. Най-после чула и за хората от братството, повикала и тях. Няколко наши братя заедно с ръководителя Панайот Ковачев отишли при болното момиче, като смятали, че ще могат да го излекуват. Влезли в къщата и прекрачили прага на стаята, но момичето изпаднало в такава ярост и лудост, че скъсало веригата, с която било вързано и се не срещу тях. Едва успели да се спасят с бядство. Веднага след този случай писали на учителя и той им отговорил, когато ще правите такива работи, обадете ми се. Идете сега пак. Окуражени от писмото, нашите приятели отишли отново. За изненада на майката се случило следното, щом му отворили вратата. С болното момиче станала внезапна промяна, то се преобразило, тихо и скромно се обърнало към майка си с думите, «Мамо, виж какви добри хора са ни дошли на гости!» Ела ме развържи, да ги посрещна и почерпя. Майката била изумена и освободила дъщеря си. От този момент лудостта се прекратила, въпреки че в последствие се връщала от време на време в полека форма. Братята знаели, че с невидимото си присъствие учителя прогони обяснеещите духове. На едно друго лудо момиче лекарите също не могли да помогнат. Майката го завела при учителя. Като отишли при него, той бил в горната стая. Жената се изкачила по стълбата, а момичето останало долу. Учителя я посрещнал на вратата и още с отварянето викнал, «Махнете се отук, вън, вън!» Стресната и разочарована, сестрата заслизала по стълбите, като мислела, че учителя ги пади. Тръгнали си по посока на голямата чешма, в един момент детето се обърнало към майка си и започнало да й говори съвсем нормално било напълно променено. Тогава майката се сепнала и разбрала, че думите на учителя не се отнасяли за тях, а за онези, които били в момичето. Тогава се обърнала назад и видяла, че учителя стои на прозореца, смее се и им маха с ръка. Върнали се, жената целунала ръка и благодарила. Отва, Куртева научих една нейна преживелица, това беше през 1935. Живех на изгрева, заедно с моята сестра Любка. Заболя ме зъб и ми се плодо цялото лице и имах фистула на венеца. Чувствах вече, че кръвта ми се отравя. Брат га Радев ме видя и ме помоли да отида при учителя, но аз отказах, защото не исках да го занимавам с дребни работи. Радев беше купил два билета за концерта на психода, голям полски цивуар който щеше да свири същата вечер. Напомни ми, че в това състояние не може да ме заведе на концерта и продължи да ме придумва да се обадя на учителя. След продължително настояване аз се съгласих и отидох при него. Учителя ме посрещна с усмихва и в добро разположение, изправи се, посочи ми стол да седне и попита, какво има, верке. Аз теснително му казах, че ме боли зъб и цялата страна ми е подуда. Зад гърба на учителя имаше рафтове с книги. Той леко се извърна към метажерката и рече: Сега ще взема една губерка и ще го пробия. Още докато искаше това, аз почувствах, че възпаленият ми зъб изведнъж се проби и в устата ми почна изтича нещо. Казах му, Учителю, проби се. А той ми кимна, бягай тогава. Излязох, изплъкнах си устата и докато си отида вкъщи, подутината спадна. Вечерта нямаше и помен от болката, и отидохме с гъврадев на концерта. Любопите не случаят с един брат от Търново, който заболял от хълцане. не. можел да каже дума без да изхълца. Бил адвокат и му станало невъзможно да излиза в съда да пледира. Събрали се на консул търновските лекари-специалисти, но не могли да помогнат. Братът писал на учителя и му обяснил случая. Учителя му отговорил телеграфически следното. В еди, коя стая в твоята къща има едно шкафче, в което има една двойна чаша, останала от дядо ти. Ще вземеш тази чаша и в едната прегрътка ще сложиш вода за пиене, а в другата лимонов сок, или ако нямаш лимон монтозо. Ще ги пиеш така, че да се смесват в гървото ти. Братът не знаел, че имало такава чаша и още по-малко че била от дядо му, но я намерил. Направил всичко по предписанието и халцането веднага му минало. Отишъл след това при лекарите да видят, че е вече здрав, а те се очудили и попитали как е станало това. Той им обяснил, а един от лекарите възкликнал, «Вярно, че така може». А братът отговорил, «Вярно, но преди няколко дни ти само вдигаше рамене и нищо не ми каза». Друг брат от София заболел от апандисит в много тежка форма. Няколко дни бил между живота и смърта. Баща му искал да го оперират, защото лекарите казали, че апандиситът е гноен и ще се пукне. Братът се съпротивил, «Не, учителя ще ме спаси». Един петъчен ден. Когато учителя бил в клас, братът припадна и посинял в къщата си. В един момент по време на беседата учителя се загледал съсредоточено в пространството, прекъснал стаската и бързо излязал от салона. Изкачил се в горната си стая, взел нещо в една чаша и почти тичешком се отправил към къщата на болния брат. Учителя му отворил устата, налил в нея някаква течност и си отишъл. Подир него дошли Борис Николов и Георги Радев. Те разказаха после тази история. Болният брат си спомня момента, когато учителя му налил нещо в устата. Изпитал чувството, че изпива течен огън и в миг заспал. Събудил се цял и спутен, сякаш дрехите си е бил в банята. До него стоял един брат, който по време на сене му го преобличал 14 пъти и все текло пот от него. После болният окончателно оздравял и сега е жив и здрав. След време учителя му казал, «Внимавай, вече два пъти ти спасявам живота». Разказва Колю Драгнев, «Испъднах в особено дисхармонично състояние, за което нямах никаква явна причина. Нещо измъчваше душата ми, без да мога да си помогна. Тормозех се дълго време, но не исках да безпокоя учителя. Най-после нещо вътре ме застави почти на сила да отида при него». Починих се и отидох. Учителя слезе по стълбите от горната стая, дойде при мен и ме попита, какво има. Аз му обясних, че нещо ме мъчи, нещо ми е тежко, без да зная причината. Учителя ми каза, че това е кърнично. После тръгна към големия салон, влезе вътре и се отправи към черната дъска. Влязох след него. На дъската имаше чертеж от предишната лекция. Учителя взе пергела и започна да измерва с него чертежа. Не ми продума нищо, а само ми подаде пергела. Аз го взех автоматично, без да знае защо ми го дава. Щом хванах пергела в ръката си, тежеста, която изпитвах, изведнъж се стопи. В същата минута ми олекна, а от очите ми бликнаха бойни сълзи. Не зная какво стана с мене, но мъката ми изчезна. Разбрах, че пергел стана проводник, чрез който учителя трансформира известни енергии, които са ме мъчили. През януари 1933 заболяло окото на един брат. Лекували го дълго, но не му помогнали. Окото му се зачервило, после отекло, затворило се и посинило. Най-после през месец май братът се обърнал към учителя. Моля те, излекувай ме. Учителя му казал, че ако продължават да го лекуват с тези средства, ще ослепя с двете очи. Поканил го да влязат в големия салон. Там учител е направил няколко пъси на очите му и казал, ще видим сега дали законът е верен. След това заръчал на брата, иди на полянката, постой малко под заслона и си почини. Братът отишъл и като седнал заспал. Събудил се и по часовника разбрал, че са минали около 10 минути. Съняк му бил толкова дълбок, че на разбуждане се чудъл къде се намира, сякаш идвал от много далечно място. Извадил огледалцето си и видял, че болното око е отворено. Отокът бил изчезнал, червенината и синините също. Окото му било съвършено здраво. Той изтичал радостен при учителя и му благодарил, че оздравял по този чуден начин. Учителят казал само, значи законът е верен. Смъртта, аз в живота си два пъти имам нещо, за което съжалявам, че съм го казвал. Първото беше на един мой приятел, Дарам Иркович. Той искаше да знае кога ще умре. Определих му деня и годината. Като му казах, като че ли го попари с вяла вода. И умря точно когато му казах, замина за другия свят. Другият случай беше на 1914. Един ден беше дошла една млада дама и хлопна. Казва, нещо много сериозно искам да ви питам. Казва ми, нямам никакво време сега. Като нямам време, аз зная. Че ще ме пита нещо, дето нито в нейната работа влиза, нито в моята. Тя обаче настоява, моля, 5 минути само да отделите, защото той нещо решава съдбата ми. Що ме за съдбата и приех? Тя ме пита, кажете ми, ще бъда ли щастлива? Гледах, гледах, казвам, ти има да живееш още само две години. Има една много малка възможност да останеш на земята. Случва се на 10 000 веднъж. Може да ти се случи. Вземи Евангелието да четеш. След две години ще отидеш на другия свят, определено е, ще потрупа ангелът. А ако те оставят, ела да ми кажеш. И до досега тя не е дошла. Казвам, що ми трябваше да я откривам, че след две години ще замине. Можех да й кажа, че нищо не зная. Надъра Миркович казах, по-добре е човек да не знае, то е най-хубаво. Невежеството в такива случаи е за предпочитане пред знанието. Да знаеш кога ще те обесят, да знаеш кога ще се удавиш, да знаеш кога ще си пукнеш главата, да знаеш кога жена ти ще умре, или кога децата ти ще умрат, това е едната страна на нещата. Но има и друго нещо, което е поважно, да знаеш защо именно става това. Учителя Състра Ея е била впечатлена от едно обяснение на учителя, живеех в София при втората си майка, където имах отделна стая. По това време изпъднах в едно тягостно душевно състояние, изпитвах някаква мъка и често плачех без причина. Когато веднъж бях при учителя, без да съм казвала нищо, той ме запита, ти знаеш ли защо плачеш? Аз му отговорих, че чувствам тъга и от време на време плача, без да зная защо. Тогава учителя ми разкри причината, чрез тебе плача една мома, която е живяла преди време в твоята стая, а вече си е отишла от този свят. След разговора аз попитах втората съм майка, кой е живял в стаята ми. Тя ми разказа, че действително в стаята е живяла нейната зълва от първия и мъж, младо момиче, което умряло на моето легло. Една селенка чувала някакви гласове да й говорят и поповете и казвали, че това е дяволът. Лекарите пък преценявали, че е луда. Тя научила за учителя и отишла при него. Той попитал за какво е дошла и тя отговорила, ти знаеш. Учителя си затвори очите за миг, после отново погледна и казал, «Ти нямаш мъж, нали?» Тя отвърнала, че през 1916 по време на войната са го убили. Учителя й рекал, «Той много те обичаше, нали?» Тя потвърдила, «Много, много ме обичаше». Учителя я запитал, «А ти обичаше ли го?» Тя се смутила от въпроса и казала, че не може да отговори на глас. Учителя й обяснил, когато беше при тебе, мъжът ти пееше, защото много те обичаше. И сега именно той е в тебе и пак ти пее. Лицето на жената просветнало и тя възкликнала, Нима е той. Аз мислех, че е някакъв дявол и толкова години ходих по манастири и схърчив всичко, каквото имах, за да се освободя от него. Учителя повторил, не е никакъв дявол, а е твоят мъж който и сега те обича много и пее в тебе, както едно време ти е пял. Една година учителя отишъл с група приятели в батак и влезли в черквата, където е станало клането. Братята разгледали черквата, а учители се отделил на страна и започнал да извършва някакви движения. Братята го попитали какво прави, а той им пояснил, душите на убитите са още тук и мислят, че турците ги обсъждат. Страхуват се, че ще ги избият. С тези движения които направих, аз би освободих от иллюзията и им дадох възможност да си вървят по пътя на развитието. Тежко болна била една сестра. изгубила съзнание и изглеждала като мъртва. Съпруга ти, също наш брат в тревога отишъл при учителя и му съобщил, че жена му си заминала. Учителя станал сериозен, замислил се дълбоко и отправил поглед в пространството. Постоял така известно време, после се обърнал към брата и му казал – Иди си, сестрата ще се оправи. Като се върнал от дома, братът действително намерил жена си в съзнание. Още тогава тя изглеждала по-добре, а след няколко дни окончателно оздравела. Братът отишъл при учителя и му разказал, че жена му се е оправила. Учителя попитал, как е настроението и има ли разлика преди и след боледоването. Братът отбелязал, че има промяна сега е потъжна и замислена. Учителя не му дал обяснение за тази промяна, но после в разговор с други братя пояснил следното, когато братът ми съобщи, че сестрата е мъртва, аз превродих със съзнанието си страната и намерих една стара жена, която заминаваше в същото време с сестрата. Видях, че астралното тяло на старицата беше здраво и запазено, докато астралното тяло на сестрата беше изгорело и повредено, вследствие на тежки преживявания. Взех астралното тяло на заминаващата стара жена, свързах го с душата на младата и го поселих отново в тялото на сестрата. Само по такъв начин сестрата можеше да остане жива. А песимистичното настроение сега се дължи на това чуждо астрално тяло. На събора през 1921 през месец Август сестра Тереза Кереметиева внезапно паднала и изгубила съзнание. То се случило на двора, пред колибата в Търново. Тя лежала на тревата. Учителя дошъл, направил няколко кръга около нея, като гледал нагоре към небето. След това повикал сестра Иванова и казал, стой тук, никой да не идва при нея, след един час ще се върне. След час Тереза проявила признаци на живот и се събудила. Сестрата на учителя била болна и изпратила дъщеря си Люба Чакалова да отиде при него да иска помощ. Люба молила учителя да дойде при болната, но той и рекал. Поздравия и предай, че ще й мине. Дъщерята се върнала у дома и намерила майка си здрава. След време майката отново се разболела и пак пратила да търсят учителя, но не го открили. Намерили го чак след няколко дни, когато сестра му вече си заминала от този свят. Той казал, тя искаше да се спаси и този път, но вече беше време да си замине. Ето и разказът за последния спиритичен сеанс на Дера Миркович. Събрали се той... Пеню Киров и то именно на сеанс да викат духове. След сеанса заговорили по различни въпроси. Неочаквано при тях пристигнал учителя. По време на разговора Дъра го запитал. Учителю, много работи с тени, казвали и всички са се сбъдвали. Едно нещо обаче съм имал желание да ви питам, но не съм се решавал. Сега ще ви го кажа, искам да зная кога точно ще умра. Учителя го запитал, няма ли да се оплашиш, ако го знаеш. Той отговорил, няма, що ме така, приготви се, след три дни ще си отидеш. Тримата останали като гръмнати, след това обаче Пенио Киров се обърнал към Миркович и го помолил, докторе, ти така и така си отиваш скоро, остави ми за спомен по незлатния си часовник. Миркович извадил часовника си, погледнал го от двете страни и му го подал. Истоименов му предложил, докторе, ако искаш остави на мене пък пръстена си за спомен. Миркович измъкнал пръстена си и го дал на Стоименов. След три дни доктор Миркович си заминал. Като научил, че учителя предсказал кога ще си замине дара Миркович, брат Захариев помолил и него да предупреди когато наближи времето за смъртта му, но учителя му отказал. След време Захариев загубил зрението си и около 30 години бил сляп. Когато през 1944 учителя си замина, брат Захария си помислил че сега вече няма кой да му каже кога ще дойде времето за смъртта му. Няколко години след заминаването на учителя през един септемврийски ден брат Захариев го видял пред себе си и чул, че той му казва, «Ти нали искаше да знаеш когато наближи времето за твоето заминаване за другия свят?» Ето, времето е дошло, приготви се. Братът поканил приятели на обяд и им съобщил, че вече ще напуска земята, че учителя се явил и го предупредил. Учителя му казал още, че брат Голов и брат Пенюкиров ще го преведат през тъмната зона. На обеда брат Захариев пожелал да замине в началото на октомври. Та неговите близки да вземат цялата му пенсия за три месечи тогава така изплащали. В началото на октомври той си заминал. Вечността. Ние трябва да се откажем от временните лъжи. Казваме, ще живеем. От сега трябва да знаете, ще живеете или ще умрете. Аз ви казвам един начин да узнаете това, ако любите, ще живеете, ако обичате, ще живеете, ако не любите, ще умрете. Макар, че живеете, ще умрете. Сега вие искате да ви се доказва. Посетете гробищата и прочетете тия надписи, които съществуват. Какви оплаквания? Но има ли нужда да се плаче за един пашко, че Пеперудата е изхвъкнала? Пеперудата е изхвъкнала, аз я виждам, ходи като царица а вие казвате «Горкият пашколу». Не се самозаблуждавайте с пашколите, които хората носят. Радвайте се на уния пеперуди, които са излезли от пашкола. Учителя Когато полагаха тялото на учителя, над ковчега бяха наслагали дебели дъски, за да не пада пръста. След като насипаха земята върху дъските, братята и сестрите постепенно се разотидоха. Накрая останали няколко души, между които Славка и Георги Кайракови. Двамата разказваха, по едно време от гроба чухме трясък от дъски, които се чупят и пръста започна да пропада. Дъските бяха толкова дебели тълпи, че не биха могли да се строшат под тежестта на пръста. Покъсно обсъждахме и решихме, че в този момент учителя е дематериализирал тялото си и силата, която се е получила, е произвела звука. Братята и сестрите отишли към салона, където в разговор брат Боев казан че учителя не е в гроба, а е да материализирал тялото си. Един служител от почтите, който работил по предаването и приемането на телеграми между София и Москва, ми разказа, направи ми впечатление следният факт, от известно време, следствие на бури в Украина, връзката между София и Москва беше прекъсната и се натрупаха много непредадени телеграми. В един момент неочаквано се обадиха от Москва, че връзката е възстановена и можем да предаваме. Аз посегнах към купа от телеграми и ги взех първата, която беше най-отгоре. Прочетох адреса и видях, че е до Георги Димитров в Москва. Телеграмата имаше следното съдържание, другарю Димитров, вероятно си спомняте името Петър Дънов, който ви направи услуга, като ви спаси от полицията, като ви преоблече и пусна да минете през неговата стая. Той сега е починал, молим ви да разрешите да бъде погребан на изгрева, където живееше. Отдолу прочетох подпис на Дараив Жеков. Веднага след като предадох тази телеграма, връзката отново прекъсна и се възстанови чак след 4 дни. Първата телеграма, която получих от Москва, беше от Георги Димитров, който съобщаваше, че разрешава погребението на Гъна Дънов да стане на изгрева. Като записах телеграмата, връзката отново прекъсна и цяла седмица не може да се възстанови. Тези съвпадения ми направиха изключително впечатление. Млад човек се запознал с нашите идеи след заминаването на учителя. По това време се оженил, но жена му не се отнасяла добре към учението и заниманията му с него. Братът задълго прекъснал връзката с братството, за да не дразни жена си. Но вътре в себе си живял с тези идеи. Въпреки, че не поддържал връзки с хората от братството, жена му все го турмозала, заради близостта му с учението. Една нощ тя сънува, че и се явява добре облечен стар човек с брада. Той я съветвал да не се отнасе с мъжа си така, да бъде повнимателна с него, защото е добър човек и е на прав път. Говорил и доста, на сутринта тя разказала съня на мъжа си. По описанието на възрастния човек, той веднага си помислил, че това е учителя. Жената не познавала учителя. Един ден излезли е на разходка в Боровата гора и братът я довел на изгрева. Тя не знаела, че това е изгрева. Като минавали покрай салона, братът ти предложил, и аз да се отбием тук има хора, които пеят и свирят, нека ги послушаме. Влезли, тя видяла портрета на учителя и възкликнала, ето, това е човекът, който дойде насън и ми говори. От тогава тя изменила отношението си към идеите на братството и към мъжа си. Това се случило през 1957 или 1958. Една сестра от провинцията боледувала от някакви рани по краката, дошла в София и останала в болница на лечение. Там лежала дълго време, но не могли да й помогнат. Една нощ сънува, че учители идва при нея, а в същото време, че лекарите са се събрали на консулт около леглото й учителя казал на един от тях, умите раната с топла вода. След това посочил един буркан с бял прах и казал, посипете раната с този прах. После посочил друго шише с черен прах и рекал, посипете сега раната с този прах. В съня си сестрата видяла, че раната й оздравява. На сутринта лекарят дошъл на визитация, придружен от свои колеги. Спрели се при нея. Тя си спомнила за съня и решила да каже на лекарите какво е сънувала. Един от тях се позамислил и потвърдил, действително имаме такива прахове, и посочил е жертвата. Измили раната с топла вода, посипали я с белия прах от чишето, а после и с черния. За две седмици раната постепенно заздравяла и сестрата напуснала болницата. Сестра кръстина Начо Петрова изпаднала в тежко душевно състояние. Имала редица проблеми и искала по някакъв начин да се посъветва с учителя. Мислила си колко хубаво би било да го попита за болките си, но той вече си бил кишал от този свят. Качила се на изгрева и когато тръгнала по пътеката към голямата чешма, видяла на среща си учителя. Изумена, тя приближила, поздравила го, но той изчезнал. Сестрата дълбоко се натъжила, че не може да го попита за това, което я смущавало. Отишла на гроба на учителя и там се разплакала. Изведнъж видяла учителя до себе си, започнали разговор и той отговорил на всички въпроси, които я вълнували. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google текст към реч. За сайта книги